<عوذ> بسم الله من الشر قوان <الرجيم> بسم الله الرحمن الرحيم وما نزلوا من من افتراوا على الله كذبا وكذبوا بآياته انه لا يفلح الظالمون سوره انام <يعني عم> شروشه <وشور> بدی <فديكي> کی مسالہ توحید اور رد الشرك مکمل یعنی شرک اعتقادی و فعلی دوار پا دی صورت کی پا پورا وضاحت او تفسیل سر رد کول او صورت کی پا د دا توحید بانده کس د دا دلائلو پینزیش اقلی دلائل پیش کل صورت دو ایسیو او اول ایسی ایک سو را پوری په کې داود د تو ه هغې اخلی دلایل او رد تشر کې تقاللی دو م یا د ای واټارنااخره کې باقی پاتې شوي دلایل په تو ه او د شیر کې لی داود تو ه د اول یادې ویللی وه بیای اخلی دیل جر او تخفیف منکرو ته او د منکرو یو در اعتراضات داغی جوابونه بیا تسلی بیا سلورم و پینزم اقلی دلیل او زجر مشرکینو تا شپگم اوم دلیل بیا اقلی تفریع علی الدلائل قلع ایو اکبر و شاہادا دلیل نقلی دا احل کتابونا چدا مسئل دا توحید دا چسنگا پاقل ثابت د نو پا نقلم ثابت دا از لدی زینا و من ازلم و من افترالاللہ کذبا دا زجر مشرکی نو تدی او بیان د سبب د خسران اللذی نخسی رو انفس هم فهم لا یومینو تعوانیان ایمان نرولی تعوان او د خسران سبب سرس چلی کدیو وی چلی دا کڑی دے ومن از لما سوق دے غر ظالم ممن دا غچانا افترا چه تڑیل اللہ پا لابان بندرو اندر و شرک گئی او کذب یا دروغ جنگڑی بی آیاتی ہی د الله د دا توحید انہو بیشکا شاندادے انہو شاندادے دا, شان دا, دا یخل و ظالمون نکامی ابیگی ظالمان چه شرک کڑی تخویفی اخروی چه شرک کړی دے دا خلق و دا آخرت حالو گوره و یوم نحشرهم پاغو رز دا قیامت چې جمعو کم انگدی جمعا تول سو من بیا بوایو لیللزین اشرکو مشرکانو تا این اشروکا کم اللزین سشو <coughs> اغا شریکان دا برخ خواندان ستاسو کسان آکسان کنتم تا زمون تستاسو په گمانو تاسو ایک کولیش اسشو اس تیرا مدد که کنا تاسو دا تکلیف لري. ثم لم تكن بیا بنی فتنتهم د دوی جواب فتنه دلته مراد جواب فتنه ماذرت ثم لم تكن بیا بنی فتنتهم د دویغه ماذرت او جواب خود جواب ته فتنه وي او دې ماذرت تا فتنه فتنه تو نو او دارن فتنہ گندگے تم وئی نو سملم تکون فتنۃہم بیاونی د دیغا غندا جواب او غندا ماذرت بے فائدی ماذرت او جواب صبئی الا مگر دا الا مگر ان قالو دا چوی به والله ربنا قسم دے الله ما کنا مشرکین مو خشرق نو کڑے مشرک نو والا قیامت کی تپوس کئ تو سوچے رمضانت کول اوستاسو تاسو به ګمانو چې دی کولی شي ورا مدد کیږي سوش او سره مدد کوي چې تاسو حاجت ورکی مشکل مليږي دنیا کې مچغه یا دي مدد یا رسول الله مدد یا پیر بابا کاکا صاحب راو را سیو سره مدد کوي دوی وسوي جواب دی سي والله ربنا قسم دې ربا ما كننا مشرکین موو شرک نو کړې عام علما مفسرین وې دې مطلب دا دی چې دوی و دروغ وویل او مقصد دې په دروغو کې دای چې څنګه دنیا کې په دروغو خلاصې شو درته هم خلاص شو خو دا خبره ذهن نایي دنیا کې خې دروغ زکوي چې وته پتاوه سوک مې درادو دا جواب نشته اخرت کې د الله دربار کې دچا جوړت دا چرته کې دی چې چلته دروغ ووي البته خبره حقیقت ښکارې شي نو زمو ما شیخ معنا کوي مطلب دا دی خالوی به دا مشرکان والله عرب ب نه قسم د زمونږ رابه مع کو نه مشرقی مو خو شرق نه کوو تا ظیمم کوو ده نه کو تا ظ دانیوم چې بابات ته اوورسېرامد شوي سجددم کوله دمونږ شررق نه کوو دیته خومون خدایان نووي دا خومونږ د دی تاظیم و احترام کو اوسم دغ ص او سمجه مشرک شرک ورته شرک موه متکل خدای ویل موه ته خدای وایو تاخه مونږ د دوی عزت کوو احترام کوو ناغه شرک له نن د تعظیم ور کړی نو قیامت کې هم دا خبره کوي الله وی ګوره سونه درو وای شرک نه تعظیم جوړ کوو او زه رغو ګوره کفسرن کذبوا الربی درو وای کذب درو وای الان فسم بخلوا زانو درو وای فزان درو وای کڑے شرک دے وی نم دے کڑے وزلانو او روک بشی دے دوینا ماغ سکانوی افترون چی دویزان نا جوڑول دوی چی سا جوڑول اب تی روک سے جوڑول چی دا زمون وسیلی دے و دا زمون حوالی ومین ہم بازی پدوی کی زجر منکرین کتاب تا توحید زکن منی او شرک بانی زکن مبتلا دی چی اصل که دا اللہ دا کتاب نم منکر دی ومن هم بعضې په کې منهېستلاکه چې غږږي تا ته غ پوږي خو په زه د ونا غګږديلیکن دځان د پوه مقصدیې وجه نهونګر زورړ د الله خللویم ددي په زلووموانې اک نهتن پر دی په زونې پر دیري یف قو چې پوینې شي پهقرران وفي اعزانې پژړې د ځدې نه د وژینه پردړه غلیدا او په وګونو کې وقران بوج بوجت دی په وق کې هغه موځی روایات منګړت کیسه یاني وګونو کې لګیا دي پرتې نو د قران بیان پیسر نه کوي دا ته قران وای مسلو توحید بیان وای دا په اثر زکه نه کوي چې دا خبره په زهنه او دل او دماغ او وق کې چې دا ټول څوکاله به اړې چې ریس او دا کار چې کړو دغه دی وقر وکه دغه بوچ پروت نه قران په زکا اثر نه کوي اوسم ته توحید بیان کا نومتا تودق کوي ته تو جنيشي ګوري خپل ان کیږي کې بابا ټریکټر نیول خبر او درم په پلان کې کټړو ولو او در په پلان کې غوامي خداغه په خوا کې غیا خورله و بسغلته مړکړه او در پلان کې پټي دمیا سه وو د پیر شه پټی کی گی دڑان وږي ماتول چې سار ورلونو گی دړې چرین وغه وږي هغه ټانټې سره د غسینی وله ثوی ک دغه کیسې بکیتا تاوا دقه له وقر نو توهی په سر نه وان یارو په چرته ګوری کله آیاتن هر دلیل د توحید نو لا یومینو بها یقین نه کې پدی حتا تر دی فورې زاجاو کچرا شتاسا تا تا نو یو چا د لور کتا سرم جګړه کوي په او کو کله تعالی راغې نو تاسو رالیاجه غړکه پتو هیت سوي دا وګوره دا خبرې دی شروع کړې دي او دا ځانډي پیسې ولرې دي او دا ګومبتهونه پیسې جوړې دي او دا دونه خلک بلا سیر را روان دي او دا مهناتو ني اسی کړې دي دا جګړه ورسره کوي حتا تر دې ګوري زاجاو کا چې راشي تن تا تنو وجا دیونه کا جګړه کوي تا سره ال يقول الذين ويا كسان كفروا كافر دي ان هذا نري قران او دا بيان د توحید او د قران الا اساطیر الاولین مگر دا کی سیډ کی سید بنو دی څه مطلب کی بنو دی کی سی دړوم بنو دی قران د کی سی دړوم بنو وي نالوکه چې کوم بکیدم یو واقعیت وځاغه قصې شوه نه وځي قصې خو بکینه دي د صورت انام کې کیسه شتا تل تک کیسه نشتا او سورۃ انام کې سورۃ انام متعلقو دا ډوم بنو کې شي دا موږ د مشایخ ترجمه واره ده مطلب دې جګړه ودا سره کوي چې ته توحید باندې کتاب څخه ورا شيخه خپل انشپره ته چې ولي وزرګ نه مانی ګستاخی او یې نشي کوله او دا دوله سکارو بهړې چیرې استوا او دای چې کړي چې کړي و او ته چاته د قران کې دا شرک ده عاجز دي نه رامدت کیږي نو سبا وي جواب دی سي يقول الذين كفروا وايي بدا منکر د قران د توحید او د قران ان هاذا نه د او دا مسله د توحید الا اساطیر الاولین مگر دا کیسه د اډم بنو دي او تی پمبانه چشپان کې اوس خبره جوړه شو سمانه دا کومړه بوجهل یادای دا خو هغه د مدینې یهود يهودي او دا خو د انصاره غي ان دوانی ا او ته وینې دا تاسو کوي نو وګوره وای د بوتانو هغه یا تون په ممچ اسپان کوي او دا بزرګ د بوتانو هغه یا تون په اوریو چسپان کوي او د يهود وغایاتو نه په مليانو چسپان دې سکول کې مې سکول کې و هم تم کې مې و هم شپګم و هم کې سبق هغه وخت چې په دې خبرونه هم پوي زما دا خیال ہو طول اولا. او چې بزار ټوله مسلمانی یا والا او پکې دا ډالی وغیرہ نشته خو بس ټول بس هم یو مسلمانی جمعات کې مې سبق وې ناظرانه مې او ناظرین آباد میں دا سیدا خلاصہ شریبا شروع تو سوالات مفید الطلابین او مختصر و قدری خدا خود ادا سوالات یې سنی په خاصه د جمعاتونو کې قدری ویل کې دا مې وې نور نو خبر ناظرین آباد مې دا بیا مې استاد سره تجوید کو ا استاد د ډېر مهنت کړی دی الله دې خصه د افغانستان زمو بری جمعات کې دغه مخ کې جمعات یو استاد دی او سمښتا بیا زما د کتابونو استاد لغزي ترجمه مې ما سره کړی وابل او کتابونو مې انته اکثر کتابونه ویلې هم دا افغانستان د بس په خوړ اغلې دی اول انقلاب کې وندل دی او یو بزرگ شړی دی نو مشهور به بزرگ استاد اوس هم دل تذیر عزیږی ډیر قدر کو نو اغاز هم د مشایخ او شاګردو قران یې خو نو زغه استاد سره ناس قاری شه خبره تجوید مې کو تجوید سوخ ولا کدا وجه دا قران دوبره په تجوید سره ویلو سګه ټیټی قاعده نو ما خپلنده ما غا سره سبق وې زمونږه قاری شه ناس ته ما ته سبق خی دی کې ما وختن جمع ممه شو و نو زمونږه بزرگ استاد دې په دې جماعت کې پاتې دا چې په حال کې تیر شو خپلې کمرې ته زمونږه قاری سه وټوي پنچپریه څنګه دا اول په دنیا کې پجوان کې اول دا پوهه وګلګي پنچپریه څنګه یک دم ماته تپوسو کو ماته استاد یې دا پنچپریه سه وټوي نو ماته دا داسې خلک لري هغه بزرگ استاد خپل تیر کمرې دی مہم ترستوی داداسې خلق دی چې د بوتانو آیاتونه په بزرګانو چسبان گئی او د يهودو آیاتونه چې د پمون علماء چسبان ما ډېر غلط خلق دا. أما ذہن کې کی دا کې ډېر غلط خلق بیا موږ بزر استاد اکثره وي بزر استاد پنځو ریان سره وې تا تا میا چې دینو وې چې دا, دا, دا پنځپيري هغه پودو چې داکشه لک دی معشوم دی دی به پهیوڅپ اوم چې پنج بېته وئ نوما ته بس مړه را شه ما سره تر جمما او ک پوه خو ما سر ژمه چر تاه سر کول او سا غویللو د پنج ب دی بیا زما یو ترور دی هغه دی چارده کې تررنوې مان سر د ص شاګر امید خو لکه فان درسېغ سرکې نه او یو م و تور لوروا ناغې ه سپیکر درس کوو کور کې بهران درس س م بعد غمون کار ته کلي نه راغلو ن سر م خبره طر کو دی په کې مایره دغه ې مور پنجپیره دواړ ما تهشي د پنجپ خو ډیر خلک ک پهپرانو د خلک پوه او ځای په د ممسلو پو کړړه یک ددم زما تر ولووره زام زولې وه را دا س بقرې دا دوه مسی پارې د یاد نه دی ان نه هر رامال کوونه ی د را ته دا یاده و ځه ج ګوره ویدامه سړی کوي چې دا, دا الله نه سیواب د بلچا په نوم نظر نه نیاز نه یاس نه مانی داخه خلک دا. او چرته پنځش پیر یو غورا ترجمه شروع کومای به ستا نو بیا موږ به زرو ستا سره ترجمه شروع نه سیدي پورې ویم چې دغه خبره وکي اینا هاذا الا ساتیر الاول دا بازنه واقع هم دی لپاره وای چې د قرانه غایاته ذهن کې کی کینی غا نه معاشره کې داسې خبري نو سبا وای اینا ندید دا ن داقرآ او دا د توحید ممسله الا اس الاولین مگر دا کیسې دړوم بنو دي او په موګې چې اسپان کوي چې دا سره نه لګ دا دات په مطلب سړی پوي چېسه مطلب دا کیسې دړوم بنو ديقرآ درګوم بنوو ککیې وي ن سرور نام کې خوزهبل صورتت کې بهکی ن سرور نام کې کیسه کمم ده دې مطلب دی دا د شخ د سلام س تر شما ده دا مطلب دا دا قرآ کې سیدړم <سیدارون> بنو دی او په مونږه چسپان کوي د ایندوانو آیاتونه باباګانو په حق کوي او دا يهود آیاتونه د مولیا نو په حق ته مطلب دا څه خبره خا او دا دا څه ظالماندی په قران ته چې کې سیدړم بنو وي واهوم یانهونه ان او هو یانه اونان وین یهلیکون الا انفسهم و ما يشورون بل دا څه کوي چې واهوم دوی یانهونه ان هو umnان ویان ناغونان یو مانای پکی دارا وا هم دی یان ناغون منکی خلقه ما من نهو uedا کورآنن ویان ناغون آخبلم منکی بندی یانوoutی دا کورآنن بلم دا کورآنن بندی آو بلم بندی دا یان ناغون متعدیر ویان ناغون لازمی ڈا 뉴스 یان ناغون hin stealth ورم نترہی کران ناغون دا ماز ظا خبلم ورم نرازی خانو چې نخ خپل پرایځي او نه بل پریدي نو وایي وهلیکونه دینه هلاکی الا نو فسوم مگر خپل ځانو نومه شروع دی پویګینا دا فېزان تباکه قرآن نه بلمنه کو پخپلم وایي بالا کوم اورځه دی ترجمه ولا ځانما مثلی کوي نوې مثلی کوي غلط خبره غلط قرآن خي او خپل به ولا غلط هم نه وري کنه بل ولا غلط نه وري غلط خي ته په یا سیراتو اے حسین خانور زی ان شاء الله او غلطم نه ور زی تفسیر پدئ و یدا ابو طالب په حق یو دایا نمانو بیا دایش وا اومدی هو دې منې کوي خلک د پیغمبردا اذیت او تکلیف نه پیغمبر تکلیف تسوګ نه پریری و یا اونان خپل له بندگی د پیغمبر باندې د ایمان راولل نه کبو طالب پیغمبر دفاع کولا ابو طالب د پیغمبر تکلیف تسو پر خلنا په پیغمبر ولاړو خپل ترپتا و یا اونان خپل د پیغمبر باندې د ایمان راولل نه منې کیږي کی. ایمان پینر وړي خو دفاع یې کوي نو ټیک د چې د افاده خبره راخوم نه لیم په کار دي کنه یوازې د افانه دا وایي وهلیکونه دینه هلاکه یلان په څومګر خپل ځانونه مایه شروونه پويګينا نو خیم نقصان شو چیمان مان بینر او دا ابو طالب او مشهور قصیدا چی نبی علی السلام ول داوات ورکړو او ته په ما باندې ډیر مهربانه او زم ما ډیر کې خدا سي چی ایمانم روڑا دا مسلا و دا قرآن و مانا ناغی واجیب خبری کری قصیده دا مشهوره من فسیرینو نا د کری دی آغا شا غالباً زین نمیوتی ریشتا دی یاد دلان او یا روح المانی نقل کری وهم دی دون را تیاد دی نو وهمی انحانانو دوی خلق منکی د پیغمبر تا دا تکلیف رسولو نا دفا دا پیغمبر کئی خواین آونان ہو آخ پل بندیگی دا پیغمبر مانی دا ایمان روڑلونا ایمان نروڑی خود دفاع کی نوچی نبی علیہ السلام ورته ایمان روڑا ناسوه والله لن یسلو الیک بجمعهم حتی وصدفت ترابی دفین وی قسم پالا دوی تا تا نشیرا رسیده دا مکی والا تا تا استقلیف نشی رسیده دا سوله تر سو چیزا پخورو کی دفن کرنیم جزاجم دم دا مکی والا تا تا 2900 نشی رسول ز در باندې ولاړم او ته وې د نرتوب خبري کړي فسدا بامر کما علیکا اعزازه و ابشر بذک وقرمن کیونا خصف ما صله بیانوا خصف ما صله بیانوا او خلق په د خپل دعوت سره خلق الذیر ورکا او د دې په بیان د سترګه یې که په مساله کې سی مکه ضربانې کلک ولاړی خ پاتې شوده چې تم ته ایمان راړه نو په دیم پویم چې ته زما خیر خیرخوای ته زما د خیرخوای خبرې کې د اووت ظام ته انکه ناسی وله دعوت راکه او ته زما ناسی او خیر وخوای خ ده چې ما ته دا, دا پته ده چې د اووتنی ظام ته انکا نسی او بیا وی چې استاد دا دین چې په دې باندې پویم چې من خیر اديان البریت دینا او استاد دین په ټول کائناتو کې بهترین دین دی خو زول ایمان نه ورولم وی والا ول الملامتو او فیزار مصبتن لوجتنی سمحم بزا کې یقینا کله خلکو ملامت یو بدره دینوي کنه نو با استاد دین خلق خلق منلو خو بیا به خلق وای چی کاکا دا اور نو یاري حديث ابو خاری کی رضی کنا چه کلم ملکی د نو نبی علیہ السلام راي بد قسمت یو دا ابو طالب بد قسمت دی داوا چه مخ کنا ابو جہل او د نور مرداران راغلی و وسره ناشت نو نبی علیہ السلام دعوت ورک نو دی ور ته وای ابو جہل چه ابو طالب د عبدالمطلب د پلار نک دین پر دے چه ددا خبر امنه نو ابو طالب غلیش نو نبی علیہ السلام بیا دعوت ورک مدیو ته بیا دا ار مخ کې تک نو اخر وې زه د خپل پر ابو طالب په دینې نو هم پدې مرش دنیا نه لاړ نو نبی عليه الصلاه والسلام وې چې ابو طالبو اختار النار على العار نو رې اوره خخ د غیرت د وجه چې خلک برابر سره باندې وې نو نبی عليه السلام ډېر خف په سي مجلس اوې قسم پالا ترغه پوری بوله مغفرت غواړم چې سر څوبوري الله منی کډې نه نو به ورځ ته چې بس مغفرت مو غواړم دنیا نه په کفر ته او شيغان سکے دای پوسټر یې ملي دې دې یې خار کې ابو طالب علی سلام هه دا دوی دی دین نه ابو طالب ولس وداسې پلیت جس خلق بې چې چا پی ایمان رولې دا چا په سر جان مال قربان کونو د غیسرې دښمنۍ ده حسابه کرام سره او چې څوک بي ایمان نو رولې قران پی گوادی حدیث پی گوادی ناغه ابو طالب علیہ السلام شو دا مطلب نه دی چې مونږ د ابو طالب بیزتی کوو ابو طالب تب پدی بنیاد مونږ د نورو کافرو په خنزر ګورو چې د پیغمبر د فای کړی دا خلقه ایمان په ایمان دې ایمان خو, ایمان ایمان خو نشته کېنه خدا مطلب نا شو چوس علیہ السلام شی مونگے او گو رے دا ابو طالب دا پیغمبر خدمت او دفاع دم رشوا چنن پا میمبر میں حراب عالمم بیان کئی د دا ابو طالب خووی که بد وی خووی چو پیغمبر سر دا تاون کڑے و دا کڑے و دا, کڑے و دا کڑے. خدا خو مظلم نا شو چوس علیہ السلام پی اولی ایمان خو بیراد بیا بام علیہ السلام لیکا یا <تصفح> رضی اللہ عنہ <عزیلان> باملیکا <حب> <تصفح> نو یا وی ابو طالب wala utaray zuqifu wal annar takhweeb mushrikeen ut kam khalq tawheed na main da akhirat azab goore چې تو هغه حالت د د مشرقانو ه زوقفوکه چې درلي شيل نارې اووربانې ف قالو ووي بدو یالايتنا ه افسوسې ارمان دمونله نورددو چې واپس کړی شوي دنیا تولا نوکسذ به د روغجن به بیاګړو به آرب بناتونونه د خپل ربه ونکوونه شوه من المومین د معامانونه الله هم واپسولږې بیا بن کو بل بله هم بلکېښکارهبه شي دو تمغه سکانو ی خفونه چې دي پټول من قبلو پخوا مخ که پتول سی پتول اب مخ که وی دا چې ده زمون وسیلی دي دا زمون شفارسیان دی دتوی مونگا چې ده دیتو خدایان نوی ده تعظیم کهو التبخ کارشی چه دا تعظیم نو شرکو ولو ردو دو واپس هم که اللہ وی که واپس اکم دادانا بدبخت جی چه دنیا ترال واپس بشرک ولو ردو کو چریدی او اپس کړي شلادو بیا بروګرځي له ما هغه شرک تنو وحانو چدی مڼکړي شوي دا غينا وای نو به شګدي چې لکازيونه خامہ خاطر وږ وقالو زجر په انکار د قیامت وقالو وې دینه یا ان ده دا الا حیاتون الدنیا مگر جون زمون د دنیا ری ومانه نو نیومون دما په سینا دوباره پر تکیدون کې کی قیامت کې انکار د قیامت نمکې الله ویولینا تاسو سوال چي دوباره ژوندون جو نشته جواب الزامي ولو ترا کا شرمان چي دوی از وقفو کله چوه درول شي على رب مرب تمام خامخ قیامت کې چې الله تمه خامخ خدرې کې نو اس به پته ولګي چې دا اوس دوپاره ژوندون نشته کنا قالا نلا ورتوي اليس حزاب الحق ايانه دابس بحث باز دابس دایک اشاره چوامانه خو مباوسی قالا او بوی الله علیسا حاضر آیا نده دا بعث بالحقی رشتی نه دا دیکن ندقه قال وي وی با دی بلاولینا وربینا قسم دی زمون پرب چه حق ده الله وردوی خضا چه حق ده نو فزوق و لذاب اوسا کیا زاب بماده دی وجه کندم تکورون چین کارم کاؤ خط خسر اللذینا الله و یقینا توانیان دی اغا خلق قذبو بلقا الله چه در اغجن گنا ملاقات داللہ کیامت نمانا دوباره ژوندون حتا تر دې pore da ja tuma sa to chira shidi da kiamat waqta tana safa qaludi wabia wa hasratana hay afsos de mumlara alama pa aghak sabande farratna chung ko ta hi kade wa farratna ifrat tafreet lafaz istemali نو ka me ziyate no کمی mung ko ta hi o kame kade o fi pa barada kiamat ke حای افسوس ته علامه باغ زبان فرتن چې مونږ کډیو فيه د قیامت بارکې چنمنو و هم دیوا یحملونا اوزارهم بارکې اوزارو خپل بوجونه د ګناونو الا ظهورم خپلو شاګانو باندې د ګناونو هغه بوج به په شاګانو باندې وي اسه چې دنیا کې کډیو اوه پشئی او خاریبا الا سا سامای زیرون ډیر بد هغه شخص هغه یزرونا چې دوی بارکۍ د دې شرک او د قیامت انکار غبوج به الله وی پدې سرونو په ایملاګانو پروت لکه څنګه چې دنیا کې یو سړی پیټه پر سر کړی نو قیامت کې به د دې غونونو د پیټي د دې په شابه پراتی او ښکاری وای لکه یو حدیث کې راځي اغله کړه غنیمت او بیت المال نو خو یې پټ کړې او خو به په وګو را روان بي چله ګړې پټکړې را به پسارو په وګوبرو تی را روان وي دا غوي کې او ګنابه پسټو پسرح کاری چې را روان د شرک د کفر د بدت د انکار د قیامت وا هم دی وي یملونا بار کیا وزاروم خپل بو جنا د ګنونو علا زوریم په خپل شاګانو د ایتل چې زرو سره متي خبر را یا دي شو خاندار ايش نبی مجبور نه کی سکه زمو یو موریس بر د بونیر میر ابزر موریس بنوم د ډیر ټوک خالم دے مدرسے دا او دیر ٹوکمار دلتا بسراشی کل کلش پی نو دیر ٹوکمار سڑے دا ما تے وی وی ورز بازار کی بونیر کی دگر کی روانم وی و تبلیغی ز رامن نگ ما تے چی مولی سے مولی سے محچن وی دا بل ماسر عباس کئی وی چی ستا سو دا چیلو میلو لزے سرو زولا او دا بستری زن سر نو دا بستر پکم زے که دا قرآن کئی دا خلق مجیبه دی علا که ارشه با قرآن کی وز بستره با قرآن نظابیت ہے عجیبه خبره چې دستا سو بستره قرآن کی نشت علا دا بستره سو دین خونه ده دی دا خوئی او ضرورت دی دا تعلیب بستره په کشتا سا خو برحال ایمه وطه وی نشتا ریٹو اقمان ایساڑه ما توی کمزه کی ما یو گو قرآن کی اللہ وی <تصفح> وحوم و ميه خمیرونو زارو مالاسو وي زړې می چپکا ی مای چې زار سې دي د جواب خو میو کوغلاو میو نه چپړه و مله حیات الدنیا اله الا او تزید مین الدنیا د دنیا به رغبتی دوی د توحید نا او د قیامت د منکر ولې دي اصل کې د دنیا محبت یې ضرورت ګښې وې ده نو اخرت ته ير ده وامل حیات د دنیا نه د ژوند د دنیا لا لا ایم وله مگر لوبې ټوګې دي ول دار الاخر لا ایب وله لا ایب لوبه تویله عباس تویل دي دنیا تل ایب وله وې لا ایب لا دا دنیا تل ایب زکوي لکه څنګه چې مشو لوبې کای کنه او دلوي دلګ وخت خللي په دې ډګونو ماګونو کې دلته دا تاسو ملي دي موږ یې ماشومان لګي خښتې پرتی شګې پرتی پای کې کور کې مور کې جوړ کې شي او الله تعالی ورکی بس وراني نو څنګه چې د لهوبتا لوب وای دنیا تعالی لايب وای د دې مشابهت دنیا سره په دې ورکلې شي د دې لذت وخت کم دی لګا څنګه چې د لوب واغه وخت کم هم په دې لګوړی د لزت له کلمه شمانو لوبي او دارنګ الله هو ون وته پدی وای کا دا فسق فجور چي ده فسق فجور چي کله کی ددا چي ده دا یو فزلو بے کار ده له العبد له له بے فائدې کار نو دارنګ د دنیا دا محبت منډه تړم بس منډي وای او پاتیش والد داروله خرهولد داروله خه تو خاام خا کور دا خت جرنت خیرون غړه دیې زینا کسان د پااره تقونه چاید الله نهریږي اوپلاته تلونول د داخل نه کارناله قد نهموته سری د نوبي اسلام ته خپ کې ګما تم ممسلب ې دوی خلاب ستا پهمه خپ حقیقت کې خلاف نه دی بیا د الله ددين خلافقيي ظالمان ځکه د دوی د د د زات سره اختلاف نی مسله سره اختلات. دین ناالمه الله موپږو چې نهشان دا لا خفا دوی دی لا یحزونه کللهځ خف کوي تا له الله زی خبرې یقولونه چې دوه درپېوي در پسې یقولون معقولله حذب کړی ده د چې د تعامیم نه ې یوه خبره خو نه کوي که نه ډیرې خبرې دي کلوي سایر دی کلوي کاذاب دی کلي جادو ګر دی چې سوله پخلې ورته نوځکه یقولون نوله ح د تعمیم د دا چې داز علمان. دناالم الله موپ وچ نهچ ده لا هزون کلزی خفر کوي تا لر را الله یا خبرې یاقولونه چې دوه در پسېوي نفاین نه بشکوي لا یکه کا حقیت کتا کتاب نه در روغجن کوي ولاکن نه ظال نه اللیکن د ظالمان بهعايات الله د کتابو توهیدوان ژهدونیان کار کوي اصل دا ظالمان د الله د کتابه توهی سر نهلی اوسمله د دا دای دا سره جګړنیشته دا غزات سره تا ته یې خسرې خدानالګیه د سره په قران او توحید دا قران او توحید پرې بیا دا بیا ډېر خسر کوچ قران وای کنه او توحید بیان یې بیا بده شرم بدښتونی دوشمنی وای ابو جهل نبی علیه السلام ته ویلو قرته ویلې دې دالانه نقل کړی دا ابو جهل قول نبی علیه السلام ته اورز وای چې ان لا نو کذب وکولاکین نو کذب ما چې تبي هي تان دروژن کو ته خسرې ته حضور امينه ولكن نكذب ما جاء تبيحي مونګه هغه سترو جن کوچه تا پيرات لیکړي دي لا نو كذب وك ولكن نكذب ما جاء تا نه درو جن کوته خسړې خو زمونږه هغه کتاب سر نه لګي داغه مسلې سر نه لګي چې تعالوړې دا مسلې سر نه لګي اوس هم د دې دا مسلې سر نه لګي دي نه د قرآن او توحید پری دی ټولو مولیا نو خلکو به خو عقیده ټولو پاټو به خو ډیر خسرې دی, دی او قرآن او توحید شروع کنو در چا به وای بیا باندې سياسي مولا د سياسي مولا خو خيونه به دا امام سه پر خو خيونه به دا مدرس سه به خو خیدای چا باندې خو حق به وای کنه د دې وجه دای دا کار خرابي ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واعوذ حتى تاونا نصرنا او یقینا درو در جن گن لشو پیغمبران من قبل کستان استا نمخ او ایک لکشیو علامه پا اغا باندے کو ذیو چھی دیدو روجن کے دل خلق کو خودی باوجود تے تکذیب با حق با کلک کولاڑو ای صبر کرو برے و عذو او دیدہ تکلیفن رسول رسول شیوا حتا تر دے پوری اتا هم چراغی دی تنصر نا زونگی امداد نہ مطلب سے دے تسلی دا تبہ دا دین او د ممسی تلیفونه برداش کوې الله ببد الله دا را ځي او کنا نه چا د تک بد را او سپکې سپورې او او د الله کتابو تو د پرې خو د الله نصرت سرت نه را چېي والله مبد د للی قمات الله نشتهې بد لونکې د الله فیصللو ل سووک د الله ففیصله دا ده. چې خ به حقپهست جاات وکوم که دقین جا که راغلی تمن ته د اخبرون دا سر او خبرونه د عامبیالې مسلام نصرت کړی دینو تا سر بهم کوم کانه کبور کا را دم دغ ته سلی سر ده ینکانه ک چېرتهوي پې غمبره کبړه ګران عللی ک ب تاوانې رازو هم دديمه خړول حق نه نبییل اسلام هرری سو په دی چې بي ایمان روړي. او دوی چې ارا مطالبه که یا موجزه واری نو پکار ده چه اغاوه تا اللہ پیش که دوی دارا تو خایده نبی علیہ السلام پرید دا موجزه و تا پیش کل واری چه ایمان روڑی اللہ وی که دا دی دا ایراستا تا گرانی تینش برداش کولی نو زمون چه سون موجزه وی اخو مخولی خدا زدین دیمانی اینا خوزا تا تکڑا شا تا و تا سخپلی موجزه جوڑا که که دا هدایت د پارا او د منور د پارا هغه معجزات اغلارم استعمال کړی زديان دي ني مري او کتبيام هرس کې چینو ته پیش کول غوړي وې زوي ته و ته پیش پاینس تاتا کچریستا طاقت پیغمبره ان تب تغیا نو تو الټوا نفقن یو سوران فل ارذ ازمګه کې او سلمن یان در پایا او پوره فی سماي برا اسمان تا نفتا تیوم بسرات لو کدی ته پدی طریقه بیات د دوی د خو خدای موجزه مطابق خو هم نمونی چینه مانی صبر خده ولو انشاء الله جره خو خوی الله تل جمعهم دا ټول وی جمع کړي ول خدای په هدايت او توحيد خدان ته مراد توحيد نفلا تکونن نتمکیگا منل جاهلیین دنا پویونا سمان یعنی بس دا دا اللہ مشید تا پریدا دا اللہ مشید تا غزه چه دا زدیان دی دیمان نروڑی دی خنو سوک بستا دا, دا دعوت منی بشارت ان اینما یستجیب اللذینا بشکا قبلی ستا دا, دا دعوت و مسئلہ اللذینا کسان یس ماون چه قرآن تا وقیدی چه قرآن تا خوقیدی که نا او دی قرآن تا وقیدی او د زد دا وجنا دا سکانې شی وی لکه مړی ولموتا او مړی بای اوا سوم اللهو الله قیامت کې راځم دي کی دلتا ګران مشبابي ذکر دا او مشب حزب کړه اصل دا سيرې الكفار کلموتا لا يستجیبون دا کافر په شان د مړو دی نه دوی د الله د کتاب خبره نوري نوري تفسیر خوازن واره لیکي د دې چتی سای بدلان ندی دلان دی هغه په دې خبره کوي وګو دې باسي به او, باس او ای ای دا کافر الله چرې والمانه مان دایا دادا چان نو فی حال کوفریهم وتکذیبهم په کفر و کی دا دی. کم یسمو دادا سے دی. او تکذیب کې د زیری کمل لا يسمع ولا يتكلم ددا سي دی لکچنا او ری او نه خبرې کوي ویلہ هاذا لدئوجینا شبہل کفار بالموت تشبیه کافر وموتى سر ور کړه ولي لان المیت لا يسمع ولا يتكلم دلتمی ان والموت یبسم الله مړی و راپور د کی الله قیامت کې سم اله ی ورجاون بیا الله ته پېښکول شي نو دغره د دیمم بسوسی الله با سربې حسابو کې حقونه منل وکالو لو لا نزل علیه ایتون بیادا یو اعتراض جواب اعتراض ایداؤ <كتبخ> چه تو پیغمبر نو پمونگ باندی زمونگ دا مطالبه مطابق موجزہ رو لے گا وقالو ویدی لولانو زلاله حیاتون والین نازیلی گی پدی پیغمبر مانی موجزہ میر ربی دا خپل رب د طرفنا قل معجزه خراطل خو یعنی زمون د خواہش مطابق قل ورتو ان الله بیشک قادرون قادر ال اعلی ان ينزل آیهن شرولی کی معجزه ولکن اکثرون لکن اکثر الای علمون نبوی اکثر نه پویګنستانه مطالبه غواړي څه مطالبه کوي څه مطالب مطلب معجزه خدا الله اختیار کې دا او د تانه مطالبه کوي پویګن پدې چې معجزه په اختیار د الله کی و ما من دابتن فی الارض ولا طایر یطیر بجنا ہے اتمقلی دلی درال بشمیره وما من دابتين او نشته دې ایس او جاندار او زندسر فلرزه زماکه کی ولا طائرن او نه او مارغه یا تیر او چې آغا الوزی بجنا ہے په وذر خپل الا عممن مگر دا ټول مخلوق د امثالکم ساسغنتي الله د ټول مختایج ما فرطنا اللہ وی مونک کمینہ دے کڑے فیل کتاب پا قرآن کے منشین دا اس قسم دلیل دا بیاننا یعنی هر قسم دلیلم بیان کڑے دے کہ نقلی دے اقلی دے وحی دے سمیلارب بیم پیابد دیخ پل رب تے ریو شرونا حشر کی اللہ وی راجمہ کئی نم بیا بو سری صاحب کي والذين كسان كذبوا زجر چه درو جن غني به اياتنا زمغايا سمون څمن غني دي وبو كون كونګياني في الظلمات او پراتريپا يرود شركه ميه شاي الله او چلر چواړي الله يذلله نو مهره د گمراهي بي وي شي زي دي وميه شا او چلر چالو واړي جل هو غر زيده على صراط مستقيم بلين غلارا چه هداغه پكي طلب قل رايتكم من اتكم ازاب الله دا نہ ہم دلی او بیان د جہالت د مشرکین کو قل ورتو ہے پیغمبر ارا ایتکم خبر را کہ خبر ما ویلو ارا ایت او را ایتکم جراشی پمانہ د خبر او پمانہ ده خبر ای دو د ایلم قل را ایتکم وایو د پیغمبر خبر را کہ ماتا دلتا دا پمانہ د اخبار دا. خبر را کې ماته نه تا یعنی مال سره جواب را کې ان تا کوم کچر شي تاسو ته عذاب الله عذاب د الله دنیا کې اوتت کوم ساتو یا راشده ته قیامت نو غیر الله آیا غیر د الله نه به تدونه تاسو اواز کوي بل چاته ان کوم تاسو صادقين کریستیانې په د خپل شر کې چې زمونږه رامدد کیږي خنودارته وایا چې عذاب راش دنیا کې تکلیف پکشته کې غر کې غر کېږي نو به بچاتہ چا واخه او په دا قیامت راشي چاتوچغه وخه نو مکی والا خو الله ته چغه والی تکلیف کی کنه نو ديسو وي بل يا هو بلکي دي خاص الله ته دون بیا په تکلیف کی تاسو چغه وخه نو فیکشفو الله د نلری کای ما غ مصیبت ته دون الیه چتا سورا بل دا الله الیه د مصیبت تا د مات ان وق <وكو> الله واری و تنساونا او بیا تاسو پرېګید ما او allele خدایان تشریکونه چې تاسو الله سره شریک کړی مېدا نا خپلېری او مغه ما واقع ویلې وا چې د مکه مشرکان ایبا د تکلیف په واسه کې خپل ایر کړل بیا وې اغا اسمانونو والا ته چغي وخه زمکه والا حسن راړي چې زمګه هغه خدای ته چغو وای تکلیف کی هغه راځي حدیث کی راضي عمران ابن حسین رضی الله اغنه ی ورځ نبی علیہ السلام تاسو کو ایمان چیرول وته وی کم تعبد سونو خدایانه عبادت ته شرک کو او جہالت کی ناغه سبعتن سبعت دو و عبادت میں کو وئی ستتن فل ارض و واحدن فسما شپگلاندز موږ کیو یو برا اسمان الله نو نبی علیہ السلام ته بیا تا پوه سکو فایهم تد لرغبته کا کا کم دي پایار یو په پا خوشاله کراب رابل یو روایت کې راځي پدې کې غټ کم یو وې الله الله مگه واړه غټ نيته وې الله ته وې فلانی و سر نورم شریکلو نه لا وی چې کله تکلیف راځي بیا یو الله ته چې و نور بیا یې نو چې ارکله په تکلیف کې یو الله ته چې واخی بیا د خپل یې نو پديره ته خوشاله کې موله الله پر خيره دواړو حالات کې مؤحدين دي په یو حالت کې مؤحدين او بل حالت کې مشرکان ولا قد رسلنا الى اوممين من قبلک د اوس ابتلا بینه امن ونقم سره دا تخفیف دنیاوی الله امتحانات راولم کلا نعمتونه او کلا زابونه د امتحاني ګورم کې دیشي د سره په نعمتونه الله تروګړځه گیرش دا سڑے پا تکلیف اللہ تاجیزیو کی نو په دنیا کې تکلیف کلا خوشالی کلا راتلل دا امتحان وي هم ولقا دیقینا نرسلنا مراری گلی لاما من اغا امتونو تا انبیا من قبل کستانه مخ کے فا خزنام بس اغیمون نیولیو بالباس آئے پا مالی تاوانونو والزرع او په بدنی تکلیفونو دا اللہم دے دا پار یا تزرعون چیدوی اللہ تاجیزیو کی خوفالا لولا پا مانا دا حل لا. تنبیح دا پارده فلاولا نوولینا از جاهم چراغ دیتا باسونا زمگزاب تزر رو عجیزیونکڑه فلاولا تزر رو حل تزر رو ولی عجیزیونکڑه از جاهم باسونا ور ته ورد زمگزاب ولیکن قصد قلوبون لیکن سخشو زونه وزینا لومشیطان خیستکڑ دیتا شیطان مکانوی عملون اغخ پل عملون مشرکانا پا کار داو <تصف> چې په دې ابتلا کې تکلیف کې الله تعالی تجزي کړي وا نو دې الله تعالی تجزي نه کړه شیطان نو ته موږ خپل شرخ ایستک فلمه نو صوبه سرګلچې ریک ما هغه مسله زکیرو بیه چې دی تنسیات ور کړې کې ده باغې او د الله کتابه مسلې رکړه نو فتن علیهم دې دا ابتلا به نعمت نو پرانیست مون په تی باندې ابوابه كله شه دروازې د هر یوشي ار ترب نو او مزی چرچې وی دی جوړې مون په الله را نه خوشاله حتی تر دې پر ازفرې هو چې خوشاله شو به شو به ما هغه او دولت او نعمتونو او تو چې د ورکړې شیو نو ناغه حنا خزنه عمومی وال بغداد النا صافه پایځاوم دغه ټیم کې دی مبلسون نه امید او د هر سنه امتحاني چې کله په تکلیف نشي او الله تاجیزونی کې نو بیا په الله دروازه پرمانه کې کولو نو دوی جوړه وزدا خدای الله نعمت دا جاري نعمت ني الله بیدار امیدش بیا دار تربنا دین امید شي بیا فقوتيا نو پس پریکړې شي دا بیرول قوم اللينا ظلمو مونډ او جړاو نسل دا قوم ظلمو چې شرګې کړی نو الحمدلله حمدونو شکرنا الله الذي رب العالمين چې رب د مخلوقات ته څه مطلب کله چې دا اهل شرک په شرګې ډیر مخیو نبی اپینه متونه پرمانی سور سپین خيست پيستا او غريزي او ډير چاندي شکراني پیر شهبلا مریداني او دا نظراني شکراني را رواني دي وي ک خيري بس کاروش حت ایظفریو بماوتونو اخذنام بغتتن نبیونی سم نلوی بیا هلاکم فقط یذاب القوم الذین ظلموا نو چې هلاک کم مشرک چې هلاک شي کنا نو بیا به وې والحمد لله رب العالمين شکر به واسه ها ان لله باندې وې غره چې مشرک مړ دي ته ان لله مشرک پمرګ بسوې فقطع داویر القوم الذين ظلمو والحمد لله رب العالمين دا خبر محدثین هم کوي شامی یوزې کې ویلې چې موت المبتدی موت المبتدی د د تی مارګ فتحون فلی اسلام د اسلام فتح او اذا جا فتح الاسلام نفقولو الحمد لله ان لله و انا ها دي ټانک دی اسویل خان سره اړیکه ده ټانک وزیر اسوان نه دی خو دغلطه زمونږه مرګریو پروګرام سوکاله مخکي ډیر مخکي دې د چې 50 په کالهوبې کې نو زمما ملته بیانو او موفتي مونې را نو زمما اول بیانو اگر په شي روستو مونږ پر وټه نه سیده پروګرام نامخ کې پکې نور قسمه ما کسم علامه مولیا نو جمعیت علماء مو واحدین مو بدعتیان مو لکارهنګ خلق پکې خو بیان زمو دا هغه نو بس ما په سنتو کو هغه په توحیدو کو نو ما په سنتو کو پوبیداتو مرادو کو حوالی نیوې آیاتونه موليان پاستاج نازستو اکه ماغه زې چې کوم مرګره و ماهدو ماتې د سنت مسلو بیانې د موليان مرغو ونکړي نه تیا نه ناز ټول بازار سي تندې تري وکړي خدای غي نمک کې چې پروټه نازستو نو دغه نورو کسانو مو جمعیت و علامه هغه وقته مجلسه عملو نو دې کې روټه وای نه چې امیر سي تغذې بسو کميرو د جمعیت نورانی سے وفات شو نورانی په ورځ وفات یې ونګلټو نورانی سے وفات ان للہ و ان للہ مو مفتی میرو نه ما وی الحمدللہ رب العالمین دا شو کته چې دې سوال بیا ما تقریر کی مو چهور مشرک به رتي مرچو نه الحمدللہ وای تاسو په ان للہ وای ان دا وای مشرک مرشو نو ولحمدللہ رب, رب العالمین شکروباز دنیا ته خالص وا شرک کم شو قله راو خ الله او سما کوم ابزاراره کوم ختمله قلوګ کوم منله غیر اللهعادی کوم به دوس لسم دليلیاقلی قل ای پې غ مه رایتم خبر را کې خذ الله سما کوم کاله د نووالي غګونه اب سااره کوم موسترګې اړاند د کارم کې و ختم ماله قلوې کوملهکهې تویم چې تو قتل چې د نه به زمونږ یو خبره وومکړه تاسو خوا کوې نلاپ وایلا خو مله دغه ده بلسم درري خو ل راتون دا بعضې وخت پهېمونږ پ زه کوولکوو چې تاسوخ سور په ګنډې در شي نو چې زه کله مسلسل روان شو تا <تصفح> نو تاسو د دا س ته پته جووټی موټې شروعورکې د پهکیول نو بیا تا سر راخشي نه زمونږ د مشا خو ریخه ده ش خورآ به دا سور زمونږ ټول مشاه ځکه وګورئ درシー نو چې پکې دا سیسه ده د خندا خبره واقع نه ویلې شنو برابرې او دا اصول تعلیم دی چې کله تعلیم مسلسلی نو منس کې به پکې څه خبره کې چې خلق راويخي نن سبب با باقی یو نو واستو کې د طریقه ده د یو نوستو کې لا سنت ګنټه ګنټه دوه دوه درې نو پایه کې استاد دا هدایت تی برنه چې په دې منس کې به یو لتیفنی چې د خلک سټوډنټانو یې نومونګه خلک تیینه که خدا غزه مناسب سباقی و غیره وی خلق بسل ګراویخ شي چې القران یې ملادر څومدغه سیو نو باز اوقات باز نه اپوی په دین نه پویې ملو ګوره قران درس کې کله پکې خندا کې کله پکې ندا جاہل بری پویې ندا خزکه کوم چی بودکی خلک او داسه خبرو شي اغازه آیاتم معاشره مطابق زين کې کی کینیو سړیم ویخښ او خبر ادا دا پرون مې عمرګری توی ارمانداده چې یو وخلګي او زنده مړې نه ندا تامینه پری دی گینتاو ست بماخوله وچو قران څنګه ویری کی فسوک یوه مړنه پری دیم روزی دیږي خیال امدا ده چی په نومه مرګ ورو ته وی چی را ده چی هر روان کال به ان شاء الله دا دورې تفسیر رمضان تک وبس ډیر وخت به تفسیري وی بیا وای حال برحال داسل کتاب دوره مونږ صرف د عوامو له شروع کړي و skole college لکانو مې لغوی ترجمه وکودا ته یوه سنت مسله ویځه کوي مې ورسره کې طلبه علماء مراله نو سمجهوري خونی شو غونې شوې لغوی ترجمه خو زادا چې موږ مخون نه راکې ډېر زیندا شي چې سړې په تفسیرو کې حواله وي و چې دغه وګورو دیار له سورج پاتې دی او تل له سی باندې پاتې همداسره له پتیلاو ته منشي ویلوی ګرانکار زګینې تاسو کوشش وکړه قران شروع وکړه تلاوت باندې تاسو ویچارې سره کې ختم کړي یو خدای شي روجي کنه سړي وته اوس غاري روزانه دغه چې تاسو زر مدرسې مې یو کالج یو نوستي او می تسي میاش کې نه ختمي خدا خو به زده قران او خیر برکت ته او زمونږ د مشایخ او اغه تجربه دا الله ولدا سي کمال ولدا سي انداز ورخړي د چې 40 سورو کی تلاوت نه ختمي او مون پکې تفسير او مکو مسळी مکو او قید بیان کو ترجمه مو شي خلاصي مو شي دی اے کمال یو غټ مولاو دی او غټي جامي تیر کال دوري تفسير ابتداء راغلو دلتزي رازي خدا قران درس مر سر تعلق نه لري نور منطقي مولا كتابونو نما تاويشي مفتي صاحب زپه ديارياني چې دا تاسو د چا دسپنټالوس روزه کې د قران شين ختمه مايدا اجازه را د اجازه کا تاثير را کړ تا هم بیا چل دري وېزاغه مخ کې روزو کې شوق کې راغلو یو دوکاله مخ کې ستاپ پوسټره مستری ملي دلېوې نوبیا می چې دې اشرفیه کې چې دې نو د دور تفسیر اعلانو وکه وی 24 سورې 1300 سورې بقره ختمه نشو مېم چلند درځی ک نمونه اجازه والا بیا به د اجازه یې نو به نو څلو خواڑی خو بس ځ نسخه ختمه لمو نو دا د چ یو وخت ډیر وې ذم پوې کسان وې او درې مې مړې ډمو متاستا دا په لېلم نه مالي اس نارایجي د خپلو مشایخ علم باندې خو له ویچې قرآن ستوي او غی الله سونه په قرآن ورکړي بارحال زدا ویم الحمدلله ما د وو استادانو قرآن ویله استادانو مشایخ د دې دور مفسرین از کومنداز استادان ډیر دي دی، خو د قرآن مشایخ کې چې مفسرین دي د دور وو کسانونه مې والحمد لله داینه مې دوه نصیجه کړی شه دا تبصیرونه او بصیرونه پرې دم او دا ویغه ایجاد کړه شروع کوم نو دا په داوی ویم چې سوره فاتحه شروع کوم او روزانه دوه غنټې درس کوم یاش کنه ختمې کړی دوه سبقې نه سوره فاتحه سره پې نه شه ټول قران خو شه قران ری مولاوی دا قران حق ادا کول دا, دا گراني خبری دي د دورو کې خموږه مش نمونه دا پیژنې مش نمونه خروار زمیدار خلق غنم خرڅی نو دا غ غلینه یو موټه راوړی ده ک غنم دی را سره نو زمو اصل کې اغا بارونه دن نپټ پراتی لري خو دا بس بغه سي دې کو شوق دي نو دا سي از وک نور به زمندره زمو غټو مشایخ ل لاټ شي بهر حال دا لسمن خریدی دې قولا رایتم وای اور د پیغمبرنا خد الله ک چرتهونی سي الله پاک واخلي الله پاک سما کوم ستاسو وګونه یعنی کارم کې ساه کوم ستاسوسترګړاندم کېختماله خولوې قلوبکم او مه وئ ستاسو په زړو باندې زړې مهرو وه ماد ازاله د عقل یعنی لیونیم کی ځکه دا یو خبره ده چې اقل په دماغو کې دی کاقل په زړ کې دی په اختلا دی د خلاسفه او خو د قرآې پاک اشارات دی او معلومیږې چې د ران چې د اقل خبره کله کو مزړه زیات زیات. برحدا ای واستلافی مساله فلسفاو نو مراد ودلتی عقلی یعنی له کی خانو منه اله سوګره اله سوګره د وګونو د سترګو د لیوانو ذمہ دار وګوره د دا اله مانه وکړه غیر الله د الله نه سیوا یاتیکوم بی چراتلو کیتاو سپدې ما سبق باندې پدې باندې تراتلو کی پدې مذکور الله وی سوچتا ها سوې الله تاسو کی کړه جواب نو ورکوي شته دوغه کونی ذمہ دار دسترګو ذمہ دار دلی ونو ذمہ دار نه د دا تاسو دې افغانانو نه تاسو کې چوي دسترګو ذمہ دار سوغ دے افغانستان کې سخی صاحب نه وي ویړاند چې سخی صاحب لاړ شي او د سخی صاحب جندو چې تیږي که نه ویړاند هغه ټیم کې وي سترګي بیناش او فارسیوان وان وي ګور بیناشو غوربیناش نو چرتا رامي منځاوري په پپټو سر غوذروي ګر اژنده چوچي د کیسر ګو او دې گوربیناش ول رانده وي او له ونی سوخکای ها میアリ سي له ونه ویل ته شي بس سمشي داران او د وګونو ذمہ دار څوک دی وګونو شیخ خلاط بابا د مندانین دی دا وګونو مده له مونږ دی هغه هم په خاور کې دا مشهور ده سمندانی ذمہ دار شیخ پولاد بابالی او چې د ماشوم غوونو خوګیږي نو د ماشوم به شیخ پولاد بابالوی بوزي او دا غمه پخپل استرګولې دی وروسته نیم خبر ډیر مخکي په دې سینه باندې د خبر دا سیننی په دې یو دوم رکند کړي لا پای کې خوره پرتای نو خور راوی دی ماشوم په غوکه ورلا وایي وګ ولا خکوم وي دا غونخه کوي دا کومرګرینا سي دغه تربغي بغې دی دلی محمد نو پا دی کبر پا دی سینه بانی ولا کنده کرده دو خوری پرکی ماشرومنی وقت که با چود اوست خواله هم دلالله خلق کوئی شیده اوست با یاده شکیگی یا نکی خدا ده اللاوی من اله هون اوگور دلالله معنی اوکرا من اله هون سوگ ده ده وگونو دسترگو دلیوانو زمدار غیرالله دلالله نسیوا نو اله معلوم شو چه ستا وی د شلمي سي بارې غولني يا تونم چې پرونی ویلو خو ما پتا دی ویکان الته دلا معنا کړو نو یو وسره دام تلکې الاله ستوي دا وګونو ذمہ دار دړندو ذمہ دار نو دلې ونو ذمہ دار دي ته وی الاله نو اس کې یو سړې چا ته پنوم خوده ونوي پیر فقیر ته خوده قلی چې د افلان کې بزرگ نبي ولی سره د داد وړاندو ذمہ دار دی او د قانون ذمہ دار نو الاله د الاله هک کنه دوی جوړه لا د ایتوي چې موږ ته خدای وایي چې د خدای دی نه دا صفات چې ورکه دا خدای ته وب دي منه لا اون غیر الله وانظر کیف نصرف الایات ثم هم يصرفون او ګوره څنګه موږ چلو دلال د وحدانیت ثم بیا هم دی یصرفون اولی د دینا یول سم دری ولورته په امره رايته کوم خبر راکې ان اتاكم عذاب الله که چرترایشتو تا عذاب د الله بغت تنصافا او جهرتن وینی مخامخ علامات تخکاری نحل و حلک و نو حلاکی اللل قوم و ظالمون ور قوم ظالمان مشرکان وما نرسل و مرسلین بشارت چاچی توحید و منو نرالیگ و منگلیگ پیغمبران اللہ مبشرین و منزرین زیر ورک انکی من انکو تو یر انکی نہ منون ګوتا چا چی ایمان ورو توحید او منا سلاي اسلام وکړه پلام علي دروست کو پلا خوفن ال ایم نبی رب دی یا زنون بغم جيني تخويف والذين كسن كذوب اياتنا چې دروژن غني زو غا ياتون يوم سو مل ذاب او ورسي دي تا زبې ما دي وجي کان چې دوی نافرمان د الله د توحید قل اقول لكم اني الله د بیا د یو سو جوابونه او نفذ للمغاب د نبي عليه اول دے ترازونو جوابو نو نبی علیہ السلام باندې تراز داو یودا چتویں ز پیغمبریم نو پکاردا چی دمالو دولت خزانی تا سره وے او دویم توی چی ز پیغمبریم نو پکاردا چی تد سبا دحال نہ خبر وے نو دریم دا چتویں پیغمبریم نو پکا اور چی فرشتہ وے بشار نہ نو دے دروانو جواب قل وایور ته پیغمبر علا قولو زنا میم لکم تاسو سائیں نیچماسره خزائن الله خزانی دا الله دی دا لا خزانه ما سرنی شد مال او دولت دا نه فیدت تصرف شه پیغمبر متصرف او مختار نه ده دویم دا ولا عالم الغیب او نه ده تدا ويم چهزه په غیب باندې پویګم غیبوم نیم پوی عالم الغیب نیم نه سبا ده حال نیم خبر ولا اقول لكم او دام ده تنیم چهزه انی ملک فرشتیم بلکه بشریم دا درې ونه جوابونه نه عالم الغیب نه کل نه ده نو نور نه وے بلکه بشر دی نفي دالمغيب او دتصرف دنه دي عليه السلام بریلینس وې چې وته وګوره قران کې لاله وې پیغمبر ته وې د امت ته لا وای لاقول لكم من خزائن الله والالعالم الغيب وجدا كسر نفسي کوي غيبو په دې فسکه کسر نفسي پیژانې کا کسر نفسي کوي عجیبه خبره ده الکتاب قران نه کدا حديث ته کدا حديث وې دا او قران دی الله ورته وی کل پیغمبر ورته و نو الله دغه طرف کسر نسب کی دا قل مې کو بسوینو ان ان اتبو خان چالم الغیب خزانو والا نه فرشتنه نو سي وی ان اتبو زراوان نیم تابعین ایم الله مایو حیلیا مگر داغه چې وહી کی има تا قل ورته پیغمبر هل الاما آیا برابر دي ودون ولبسیرو لیدون کې نه دي برابر قران او د وحینا اڑون او قران او وحی باندې پویدون کې برابر نه دي افلا د تفکرون ولی سوچ کې کرنا کوي وانذر وی الزینا او یرب په د قران سره الزینا کسانې خوفونه چیري گی آیو شروع چی دی وراجم کړي شی لاراب به خپل رابطہ نو قران نا غ خلکې ری گی چې د رب د پېښینې یری قرآن بانیا خلق اصلا کی لیسا لهم نبای دیده پاره من دونی دا اللہ سیوا ولی انسو بچکونگے ان ولا شفیع انسو شفا رستی لہا اللہ نبای دی دیده پاره دی دا قرآن بایان کا انزر لہا اللہ نبای دی دیده پاره یا توقونه چی دوکی پیدا شي تقوی پا قرآن سر را جی. ولا تطور دیلزین یا دون ربا تنبیح دا او ترغیب بی موالات المواہدی <تصفح> توحید مصالب خله توحید په مسله کې چې دا سرکم مارګریش وو موحد دی نو هغه عجیزه مننه غریش د خپل مجلس نه د مالدارو دولتمنو د کافرو د پارو نه شړې مکیواله رالل نبی علی اسلام دیوي چې تاسو په دی مجلس کې دا د بلال غوندی حبشي او دارنګ د دا پلان کې غوندی غریب او مسکین او پلان کې غریب دا څه مجلس کې نهستی مونږ سرداران سردارانو مالداران خلک یو مونگ سنگ را شستا مجلس کی کینو دید ازان نلرے کا نبیان گو مونگ را شو پیغمبر تاللہ وی پام کوا پیغمبر دا, دا سے نکول فاللہ پاک بیام تنبیح رولے کم خلق چی داللہ دا توحید منلے دا او سارو بے گا داللہ دا, دا توحید چگی وی داللہ دا توحید بیانی و منی ہے نو دا چرطا ورے نقبل مجلس سلنے نکی دا, دا دی کافر و غٹو دا پار ولا تا تدرله نه اوته مشړه کسان دونونه رببه هم چې را بلې خپل رببل غاتېولله شي سارو مازیګر منار وخت یريددونونه دوی رادل لري وجهو د الله د ضامنیا وګوره د صاب کرا مشا هم شو خدا په تمولګې د صاب کرا متداشان پهسه میلو دی دلهپ توی د نو سا د اصاب کرا مشان بیاونکله په کاري چې د الله توهی دو سره ټل کې اوځ بیان کې ذکر سابیک کرامو ته شان میلود ده الله په توحید باندې او یذون ربهم یذون ربهم مالک انیشته بتاوانه پیغمبره من حسابهم د دې د حساب او بوج نه منشئنس او ما من حساب کونیشتا ستدا حساب نه الیم په دیمانه منشئنس فتتردوهم ا ان تتردون کته دیو شړی فتکونه تبشمن الظالمین د ظالمانو نا پیغمبري شړینا خدا اصل کې تو قسم له تنبیہ و کذالک پتن بعضو میبازی لیقولا هاولای من اللہ علیہم بینینا دزانو سقابات شروع کی اقابات سته شپګ امتحانات چې د الله د توحید په بیان کې پدایوانه درازي توحید چې کله بیانه کنا نو د توحید په بیان بدا شپګ امتحانات راځي د تا اقابات وای اقابات جمع د اقبیدا قبسته وای اقبوی لیکي او غرتا او ڈیرے تا گونڈے او لکه لگا چې چھ پا ڈیرے او ڈیرے او پغر خاتل کار جی نو دغرنگ دائی دا توحید لبا د توحید په بیان پلار کی دا سی ڈیرے او ڈیرے او رکاواتو نپی دا شپا گھٹ امتحانات دا با دا توحید پا دائی راجی نو دائیو کسم لے ٹریننگ دے معاہد څنګه چې چھ دا دا بیان دا پارا ٹریننگ پیش کڑے ہو کم زید بقری سر کے نو خولے ٹریننگ تمحید ادا قرآن دا او بیان دا پارا نو دی صورتی آنام کی آقاباتی سے تدا دا توحید دا بیان ٹریننگ دے توحید چھ بیانی گی نو دا حالات برا جی پا دیکی امتحان او ہر آقابا را اتلون کے غٹا دا پنیز بددن بے اول آسان امتحان ور بسیگران ور بسیگران چې څونه زیگرانې دي با چې القران رحم الله بوي وې امتحانات په هر دایي راضي خدا دا دګه سا سختي ساسانې سا کله په دایمان یو ټول راشي شپګوانا او کله په بازي راشي خدا دا چې پکم کلی وطن کې اولزل یا پکم زمانه کې اولزل دا الله توحید نوې بیان شروع شي نپاغا اوولانه دایانو بش پګوانه راضی او دا غین اباد والا باندې شپګوانه ضروری نه کل کله راشی او کله رانیشي دائم امتحانات بل دائم امتحانات چه بیان نه نو پلفز د کذالک سره بیانای کذالک سره اشاره ده دوام او استمرار تا چې همیشه بد شي وي په حق پرست نو دایته وای ځان ټریننګ دا اسانه خبر نه ده د توحید بیان او په دې کې امتحانات راځي نو مخ کې نځهن اول امتحان او و کذالک فتن نابازم لبازن لیقول ا اولای من الله و علیم بیننا چې چې د توحید بیان شروع که کنا نو اول اعتراض و در باندې دا کوي چې ښا تر قرآن او دا توحید او دا مسلې بیانې نو ول دا مولا تر اغله ته موله ته بس پويږي 400 نه خوښا وینې پويږي نه دی, نو دی, دی دا مسلې نه بیانې او ته بیانې بس ته او پويږي کدا علم او دا مساله ولې دوی علم نه لیکړې ولې دی کډوانو پانی ویلی ه کډوانو پانی ولې دی علم نه لیکړې او یې نه بیان یوه ته بیان نه دا بدر باندې اول امتحان دي نو دا امتحان دې توبم ځان سره شک کې شي چې لريشته لکه دا نور نه ویزی ولې وې او دې مدا د عوامو ځین کې دا خبره زر کینی او یې رشته یاره چې دا قران مساله دا حقا مساله ده او دا د دین مساله ده نو دا دونه مولیا نو خو شاشتاغي نه ویده وای خو څه چله کنا دا رشتیا ده د نه مساله ده نو اول امتحان bale جوابې سره جوابونه وزان نه نه کېږي که به کې چې قران خولي قران وای ته تبوت وې تبوت وې خبر ادا زما خو څه پوره خیالو چې دا علما دي دوی بم دا مساله بیان کړي خو تاسو خپل وای چې دنیا بیان کړي ما خو نه وې خو تاسو مطلب <متلاً> ما خدا او دا مولیاں دی دیو دا حق دا کړي مسله به بیان کړي خو تاسو زخه خپل ووې چې دوی د الله د دین بیان نه کړي او دا چې تاسو ماته وي چې تمول راغلي وای خبر اضا چې دا, دا, دا چا کې الله قابلیت اولیا قد دي کی چې زی وکنه نو الله د دې مسلې د بیان والا خلق پیژني چې د دې قابلیت اولیا کتي الله په کله قابلیت لیاقت کیږي او د دې مسره خدمت دیوالی نو بسایي کې به دا قابلیت نو ما کې وونو الله زکه مانا دواز دا, دا خدای الله په فضل کی چې چانه د الله د دین او د توحید کارواي زارې کوداررنګ الله و دا زمونږ قانون دی زش کوو فتن نه مګ زایش کوو بعض هم د بعض موهینو بعضین په بعضو مشرقینو ل یقولو چې و دوی ولاه یا دا کسان من نه الله هو سانان کړ د الله ل پهیبانې مبانا زمونږ په موجیا کې دا دوه بانمونږ موجی او من دا مس جنو دا مسلی نه کو یادبي دا مسلی نه کوي او تممولا راغلی پهتاب اللہ فضل کړي تله مړی دا خبرې کې جواب علی اللہ و د اللله ب عاالمه بشاکرين پوې پهش کرگزارو احسانمنو بندگانو الله خپل احسانمن پیژې چا کز ناغ نه د الله د کتاب بیاواري ای دا جا کلل ځ نه ب شارارت اعترا جواب خو شوو خو چې کم خلک ته خوران باې او تا له مجلس لا نو دا قران له راتونکو او دا توحید منونکو سربل سم عامله یي قران له چې راځي نهي سربډه راخ عامله کای ایتباهرک الی و اذاجا کلذین کل چرشیتا تا کسانی او مینون بیااتنا چی ایمان لري زمونږه توحید پایا اتنو ایمان وروړي نو فقل ورتوایا سلام علیکم سلام دی پتا سو دی سلامی سلام بسو کچې لکه چې بار نارایشی کومبب سلام چو بارو چې دی ځکه قران زوی ویتو و تا سلامو آیا اگر آغلی سلام اغلی پکار آیات ساته سلام حرز اکیو مانا نلری پگنو مانو راج کلا سلام د پیشکا شیوی تحییه چو و بل سر ملاقات وقت کی کلا سلام د هر او دا شاب دا هر کلی وی او کلا سلام پا مانا دا دوا او کلا سلام پا مانا دا رحمت او د فرین او شاباسی ده. نا مختلف معنی دلتا دا سلام د تحیه والا نه چغراتون کې بقای دا سلام دا هر کلی دی هر کله راشه نو معنی ودا کی کله چراشی تا تا کسانچی مان لري زمونږه پتو پایا د توحید فقل ورتوایا سلام علیکم هر کله راشه هر کله راشه قران لار کله راشه کتوا ربک مرانف سے مقرر کړې ده استعره الله پزان باندې الرحمتا رحمت کول اول الله پزان رحمت مقرر کړې سمانه قران لا چیرالینو الله بدر باندې ډېر ویره همو کی قران ول الله باندې سلیور کې <تصفح> هو سلا بوله جوړه ان او شاندارې منامله منکم چا چې عمل کړی پتا وسو کی سوين سو ان پب د بده بجاهالته نن پنا پوي سماتاوي ته ووباسي ممباد دي زالکه دينا باد واس روا اسلو کې نو پانو به غفور رحیم بخون کې مې روان دي سمانا وتبداو هر کله راشه قران ل چرالې دا الله پر رحمتونو کې بدوب شي او کته ما مکه ګونو نکړي دي نو غبم د تماف شي دا شان د قران پاک وکذالک نو صرف الايات ولتسبين سبيل المجرمين ديم امتحان او نو چې دې بیا با تاسو وای مهرباني دعا می دوه می تراځ ده کوي دا ته وای چې ها طلبله مسالنه درځي بسره وغدا توحید ده توحید ده دا به دوه می تراځ بله مساله مکه لک وکنا بس همدا یو مساله د توحید راټینګ کړي دا جواب وکذالک همدارنګ نو فصل ال آیات مونگا واضح کو آیاتونه د توحید سره پار وری تسبین سبیل المجرمین د د پارا چېخکاره لار د مجرمانو الله وی د توحید بار بار د د پارا بیانوم چې مونږون کونه مونږه ښکار شي پته ولګي چې څوک د توحید مونږن کی د څوک مونکر نو چې کم د توحید مونکر دی به یو ګوره کنا به په کله مساله بیان نو دا د پد الله د توحید مساله بدلې کی پی د پیلګي د ښکاراکم مقصد مې دار جواب یې سل دارې دا توحید زګه بیانوم چې ما د رب حکم دی چې بیانې وې ته په دې ماموریم او دیم پکې حکمت داده بار بار بیانولو کې چې دا مونږن کې دنه مونږن کې پتولېږي اسي هرې وای زمو مسلمانې چې توحید بیان شي پتولېږي نو په منکر د توحید باندې نو هغه به د خلی نه سروزي خامقه ماړه بلا مثال نه کوي دا مساله راټینګا کړی دا قوې دا د سره خاص ګیره خص ولا غل نه ها ګیره کې به وین خسي هغه یي بس قل و پیغمبر یې په شکل دا چې نوحي تو زمنے کړي شې منابودل ذینا دا بندګې دا که سنت دونه چې تاسو رامدد کوي میندون الا د الله نه سیوا او بل مسله زکه نه بیانوم دې باندې زور لګوم قل ورته پیغمبر الله تابعوا کوم تابدارینو کوم ساسو د خوایش چې تاسو په خوښي توحید بیان پرې ولې که پرې دندته وي بایان بیان قذلل تو یقینا گمراه بشنه ځن په دغه وخت کې ومان ازبني من المحتدين دلاره مندون ګنا قل وایا وتربیغه مبرینی بشکذ چی ملا بینتن په دلیل باندې مې رب دې خپل رب دې طرفنا دما سلا ځان نه بیانوم بلکې د قران نه بیانوم وکذبتم به او تاسو دروژن غنه د قران دا دلیل ما ایندی او کته وی چې ته حقې نو پوم دا عذاب ولین راضی ما ایندی نشتما سره ما غذاب ته ساجلون به چې تاسو پتلوار تلوار تما لاس کې و اوس ومه عذابدار کړو فینل حکم الا لله نه د اختیار مګر د الله دی عذاب الله را ولی یقول الحق او بیانای حق او هو خیر الفاصلین ده الله به تردا فیصله کونکي ده حق او باطل پرورتوی پیغمبر او اننا ایندی ما سرمات ساجدون اغازاب چتا سپت تلوار واړې به يغا نو لقوزيلام رفسل شي وو کار بيني زمام څخه بين حکم سره سمان وو الله وعلى علم پوي د ظالمين پدا شي ظالمانو ويندهم مفاتيح الغيب دتول اسم خري دليل او دا الله کمال علم بیان اي علم د الله كامل علم غيب الله وينده ويندو او خوازه الله سره مفاتيح الغيب کونجانی د غیب دی لا یا لمها نه فوجي پدی باندې الاو سیوا د الله نه بل سو د غیب هغه کونجانی الله سره دی وګوره یو ویل دی او دویم د غیب کونجانی دلته غیب یاد نکو وای کونجانی د غیب الله سره دی گویا کی د غیب الله په یو سندک کې بنکړی دی تاله و تا او هغه چابيان امزان سره پټی خې دي چابيان نه سوګنه دي خبر نه غیب نه خبر شي د مبالغه د پس کې چېیل مغبانې اس سووک نه پوهږي الله دادانان سره خاص کړی الله پوه ما ف برې وال بار تفله هغه چې وچ کې او درېاب کې و ما تس ختو او نه را پروزی من ورقې نهه یوه پاړه الله یاله مح مګر الله پ دا دوې نه چې کم پانا حرکت کې را پروزی هغین نه الله خبر چې کممه پانا په دیونه کې پریتون کې دکم برقره وله حبتین او نه ی دا نه فی باغتی رود از ماکه کی چی ذمہ داری کری ولا رد بن نو چوال آیا بن لا رد بن لو انده ولا آیا بن نوچا الی کیتاب مبین مگر دا لا پعلم کی د احترام څه مطلب پانی چې د حرکت کوي الله وی ما تعلمی او دایلم الله سری چې په دی ونه کی دا پانی دی نو دا ونه پانی فروزی کړه مونږه پتن لګی چې الک په دی څلو پاڼو کې بکه مې پانی نه نو سبا فروزی الاویدا متماعلوم چې د دې په اړه د غرضی دي د دې کوونو د پامو دنیا کې وني شو نه شمیرښت دې شمیره دا ورنګ دوه مو سی علم نه را دا الله دارنګ د زمکه پتیارکي هغه دانا چې زمیدار کوي له را و چې د کلم د الله وې د متماعلوم نه پدی پوي کې پدی زمیداران پوي دا مطلب یې دی دا زمیدار خلق چې کلا پدی پټي کې دانو ګریکن هغه نه جوار انو سرواز بعد راشی او پا دی یا پا رنبی یا پا لور وغیره داست دا, دا زمکو وی انو یا دانه رو باشی ادانه داستی لاز کیو گوری او چه دا نو که چرت دا, دا دانه لمده نو زمیدار خوشحال شوی زمکا که وطرشتا پوشوی پی وطر دیلون دوالی زمکا که وطرشتا دی که خیری فصل با کیگی او چې کلا دا دانو چې نو بس خفشې الکوي زما ک کې وتر نشي او چر داسه نه دا, دا دانی او چې پاتینیش فصل خراب نشي نه لوی زمیدارې کنای ګوریه وتر او, او ما ته دا غصی معلومه معلوماته چې کم کې وتر دی زرغونی کی بل امده به یو کمه وا وچی دای مطلب دیار له سم دلی وهو الزی الله غزا ته يتوفاکم باللیل چې الله تاسو او دкай يتوفا دلته په معنا د خوب دی او د کول وا هو الزی الله غزاد یتوفاکم باللیل چې تاسو او دکې باللیل د شپې دا مطلب نه چې شپې مړک یو د ورځې جمع دی کوي روزانه نه نه ما مخ باب د توفا باب پڑھیرو مانو راځي کله په معنا د وفات نو دلته په معنا د خوب نو بل ځکی دال سلامه ک سره غریون ساې پورا غستل ول الله غذااتته یا توفا کوم بالله چې تاسو د کوي د شپې له م پو الله معجرراختوغه چې تاسو ک سب کو بنه هاې در وځې سما الله راویخ کې فی په دی وس کې ی ذاې دپاره چې الله پوور کې اجلو موسم غنیټه مقره الاوی د شپې موده کوم دا ورځې خوم او پاره راځي چې بیا که د دنیا روزگار کوي دا روټین او دا ترتیب دار وان د کلشپا کلروز کلشپا کلروز وې دا غه د کل دنیا او عمر پورو کوم په دې طریقه سم الله بیا الله تمار دې حکم واپس کینې تاسو سري سمایو نبه کوم بیا به خبردار کی خبر تاسو به ما کوم ته عملون باغ سچ تاسو یې کوي بووال قاهر فوق عباده دا الله زور آور ده د پاسه د خپل بندگانو و یارسلو علیکم وحفظا او علی کی پتاه سبانه نه ګهوانه فرشته فرشته مقرر کړی دی انسان سره ګرځي په ګوره دوکه سم فرشته انسان سره ګرځي یو فرشته کرام الکاتبین دی چې هغه خاو بدلی کی په وګو باندې او دویم فرشته دی حفظه چې کله انسان زی نو دنه مخ کی روستو رواني هر انسان سره دی د شیطان او د جناتو او د خطراتو نه مخفصت نو وی رسل علیکم حفظا الله زو ور ور د د الله په حفاظت کیه حتا تر دې سوال پیدا شو چې هر کله فرشتيشتہ د حفاظت د انسان مخ کی روستو ګرځي نو وی دا مرګ بیا څنګه راځي او دا رنگ دا کله کله حادثه څنګه پیخی چې فرشتيشتہ د الله دا فرشتو په زيره دا حادثاتو نه بچکی نو کله کله د انسان د حادثه او لګي تکلیف مصیبت ملو شي د انسان باندې مرګ راځي وی دا سنگل وی ورسلوا علیکم حافظا الله وی مونږ راډی کو بتاه سبحانه نگهبان فرشتي یعنی مقرر کړی ملي حتا دردې پرېدا فرشتي د زړی اجازه حدکم الموت چې را شي تاسو کې 80 ټان علامات د مرګ وقور شي نو دغه ټیم کې دا, دا فرشتي د نا خوایشي نو د مرګ غراشي او حادثه چې تقدیر کې لکلي شي نو بس هغه فرشته اخواشي نو بس هغه سی ایکسیډنټ وکړي حادثه پیښ او بیا چې کله وخت مقرری حفظه فرشته لاړ شي د مرګ غراشي نو توافت هو مړ کی دلرا یعنی روح والیدانا رسولونا زموږه غاستا زي وهم واهم لا يفرتون د په خپل ډیوټه کې کم او کوته نه کوي یا فرشته وګوره د مرغ فرشته کړي توفات هو رسولونه ډېر فرشتي دا د دلیل دی چې دا مرګ فرښتې یوازې ازرائیل نه ده بلکې د سرګنی فرشتي ازرائیل هټ دی ازرائیل مشر دی او ملک الموت هر هغه فرشتي ته وایي چې د مرګ په جیوټه دی باندې مقرره ده نو ملک الموت صرف یو فرښت نه ده غني او ازرائیل دا چې ده دا د دا دا دا دا دقیق دمرګ فرشتو مشرد نو عرضه ته ازریل منډه نه وای بلکې د ازریل پاغا دغه کې کی کنټرول کې او داغه ماته چې کمی د مرګ فرشتي دی ملک الموت ناری دا کار کوي رسولون همزه کا وزعته کو بریلیان وای چې پیغمبر عالم الغیب دی وای زکه عالم الغیب دی چې ازریل یو فرشتي دی دمرګ او په یو وخت کې په پاکستان امریکا پاکستان کې او دارنګ افغانستان کې አልتمړې تلتمړې አልتمړې په یو وخت ټول لزان راسي کې نارځي نه اوه حاضر ناځه حاضر ناځه د پاره دا دریو دارنګ په دې خبر کې په یو ټیم دلته په خبر کې مړیو شو 4 صدقه مړو مردان کې مکو کو ثوابه کې موږ کراچی کې موږ پنجاب کې موږ دې ټولو له په یو زانو راسي نو چې اسرائیل حاضر ناظیر کېید شي نو پیغمبر مقام خوډیرو چت هغه د مااضیر نظري که نه و نه دا دته چاغیر اوساس جا حالتته چې اسرائیل یوه فرشته د ملکول ما تودار دار چاله ځان رس نه توفاتو روسو نه س نام هم نه دی نظر نه دی دا مک فرشته ګی دی اسرائیل د یوټولو مشر د نوور هر چالخ پل فرشته د مرک دا و غ نو سیو و تلاړی شي او سبل ای وهم لا یفرتون او دا فرشتي په دې خپل ډیوټه کې کوتاهیب نه کەی چې دا چا مقرری دا غن روح هلی او روح ته قبضه کوي او دی نه دا کیسه غلط اشوا چې وی دا ازرای دا شی د لوی ځوان مرید مړو کنه هغه مورې ورته ویږي نو پسلو را ما اسمان کې ازرای لراتیم کو هغه روح نه اتوا غشلو ولو شلو لا مو وی وهم لا فی الا یفرتون قران فرمایا را ارشیو بدی تلې په دې کیسه یوې تاریخ وې یوې واقعې وې قرآن باندې بنظر چاہتے او ګहरा نظر وبساتي پټي ټيکي صرف لبزی ترجمه کار نه کوي پټي ټيکي باندې نظرې چا یا دا قرآن سره دا کیسه دا واقعې او خلکو دا خبره ټکراو نه دا ټکراو دا کومه موضوع دی په دې تنه غوا دا مطلب شو چې دا فرشته دون کمزورې الله په دې امر مقرړ کړي چې خپل ډیوټي سره تني کلبت شیخ عبد القادری جیلانی کا سوډی را کاږي او کلبت لوی ځوان را کاږي او کلبت بل بابا را کاږي نو مز بیا بس دې بیا مقرر سره پار سوما رودو ال الله بیا واپس کړي شې دی الله ته مولا او مول حق چې کار ساز او مالک د دې رښتینه ده الاله الحق حکم خبردار دی الله لره اختیار دی او باسر الحازبین ده الله زره غستون کې دی حساب ده د حساب ناکو ده زری صاحب کوي قل <مانزل> مان یونجی کو من ظلمات البار والبار پینز اللسم دلی ویر دا پیغمرا سو بتاسو بچکی د مصیبتونو دا تیارو دا اوچو نو دا دریاب نه دونو چه تاسو اللہ تا چغی واخر تا ضرون و خفی و پرورو او داوائه لین انجان اللہ کخلاستی کو من حاضی دا دی مصیبتنا نلنکونا نشو من الشاکرین دا معاہدینونا وما دا مشرکینو احالت بیانه <تصفح> چمو شریکینو به تکلیف کې الله ته چغېوالې حاجې زیبې کوله الله تره رازي الله ویناو دا ټیم کې الله یادي او استوبیا یې ورکه قول الله ورتوایا الله الټېمن څوک بم بچګی قول ورتوایا الله الله نه جی کو نه جواب درکې تاسو منه ها دې موجوده تکلیف مصیبت نه امین کل کاربن او دا هر مصیبت نه سو مان ته بیا بتا سو تاسو تو شریکونه الله سره نو شریکو چه اللہ <سؤال> باتی تکلیب مصیبت لره که بیا بیویا و دا خواه پلان کی رابان فضل رحمه اللہ بیک شبار سمدلی سرد تخویب قلورتوی پیغمبر هو القادر و دا اللہ قدرت والا ده علا انیا بساله کم پده چرولی گی بتا و سبان اعزابن من فوقی کم دا برانا و منتات ارجل کم دلان دی دخپونا برانا توفانونا برانا بارانونا سیلابونا اولان دینا خصف اولان دینا دوگو سیلابونا او يلبسكم یا او يلبسكم او يلبسكم شیا یا تاسو کې شیاګان جوړ کی په وردا صاحب نه خان یا در کې شیاګان پیدا شیدا مزاوي پاکستان باندې آزاد شيخ پکې پیدا شي خلاب زی باندې درا او يلبسكم یا اوږر زئی تاسو شیا ډل ډلې نو مختلف ډلې دام د دا الله عذاب دی چې وړل ببل اخته یو وخیه دا کمی ډلې یادای دا وړي فروي مسائلو کې د فروي اختلاف فاتو ډلې نه یادای مسلکی اختلاف اخو قومت کې وي او ضرورت ته ها نقصان غوخ کړي خطر غوخ دا چې د فروي مسایلو د غډلې مسلکونو والا د یو بل تکفیر شروع کړي دا, کی دا بیا فتنه ده البته دا هروی مسال په بونیاټ اختلاف دا خو رحمت ته دا خو صحابه کرامو کې دین مراد د ډول نه دغه دی چې دا قام دا جبی دا نسب د نسل بونیاټ ډل بازی دا د الله ل وی لعنت ته حدیث کی راځي کنه نبی علی سلام ته ری د پلار او دوډلو دا صحابه کرامو یو انصار او بل مهاجر دایمنس کیسه خبر واه ا خبره لګی تیز اشوا نو مهاجر مهاجر او ته چغکړه یا ال مهاجرین انصار والا انصار او ته چغکړه یا ال انصار الانصارونو رامنده کې مهاجر او مهاجرونو رامنده کې مسیوبل شریف خطر قریب وج جنگ شوی نبی আলাইহ السلام زړه جدا او نبی আলাইহ السلام څو غصه شوی و چی دعوها فانها منتنۃن دانا عرب پره دې دین د جاهلیت موی راځي تاڅو کې خو اسلام را اوس په کې د مهاجر او دا, دا انصاری هغه عصبیت بني ها د مهاجر او انصار دا د تاروخ د پاره به یې خاصهیت په تنو جوړا نو دا رنګ د چوي په بنیا ده نه چې د پښتون دی او د پنجاب دی دغه غلانت ته عذاب 6 دنا سب دا قبيله او خاندان په بنیاټ باندې ټالي بازي جوړی شي یو بل سر مقابلی ټیک ده ته پښتون په اساسا په هچان نه پنجابي له هغه په هچان دي ته یو نه سبواله دا بل, بل قران کې رازی دا می مې د لپاره جوړ کړي له تعارف تعارف د لپاره ورنه الله پني زوچې ته دل خويند اين ايكرمکم ان الله اتقاکم دا غه ټیک ده دا په هچان دا ځان سروملي قزا ز دورانې مزيوسف زين ز پلان کې مليکا ولیکن دا بني چې په دینوم باندې غبل سپکې او الله تاسو ریځه زو نه ښکای بیا د دینه هغه عصبیت والا خبره جوړه کیه دا غ بیا عذاب او يل بیسکم یو غر زي الله تعالی شې اډل اډل مختلفه او يزيق بازکم اوسه کیتا اوسه کې بازو تا باز عذاب او سزا د بازو خپل کې په یو بلوا چی د لعنت ته لکه نن سبا د سیاسي پټه انزور وګوره کې فزرنګ نو سر فلایات موږ چلو آیاتونه د توحید لا لون دې د پاره دوی چدی پېزان پوي کی توحید په دغه روزان پوي لوړی او دام دا که چرته تنظیمونه دي مزبی او د دین مختلف شوبو باندې کار کوي د تبلیغی جماعت دای چې د نو توحید سنت ته دای چې د سپای صحابه دا ختم نبوت ته دا, دا غړلې نه دي چې دل تعالی وای دړدل بځینه نه دا د دین د کار تقسیم نه نسوک ته ایو سنت بیان نه دغه توجوه سره د دې ټوله مسلې منی ټوله منی خو توجوه دغه طرف الله د دین د کار نه نسوک لګیا دی د تبلیغ په نوم کار کوي نو ای توجوه دغه طرف څوک دا صاحب کرامو دفا کوي نو د توجوه دغه طرف دغه نبیو رسول الله په وخت کې هم دا تقسیمو اصحاب کرامو اگر چی نمونه نو د چا تو جو په کرامو کې چې حات تو د چا تعلی او ت درته د شوبي وي د تقسیمي دا کله خطرنا ک شي خطرنا کېغ وخت چې کله یو راپاس او غبل ته ګومه غلط وي نو دا بیا فتنه شو چې اوس راابې تبلیغیان ایو و چې بس مړه دنیا خو پسر سر نیولې دا, دا مولیان دا اشااتیان دا جمعیتیان دا سفا سبه والله مجاین فضول لیا دغللتته مجاید راپازی مړه مرد دا تبلیغیان و مولیان و درسون والو خاصی اوزگار دی دا غلطه درنگ دا معایدین راپازی قرآن والا اوی چې بس صرف قرآن کار ده ده نور خاصی فضول دی نو دی دیناس نقصان پیدا کی هر یو ته پخ نظر گران کمزوره ټولو کشتن د بل کمزوری پا گوتا کوا خیر ده پا خسنجی ده طریقه چې دا کمزوری ده ده پارا چازان نو بازی خونور دینا تاسوب او بیا د دی وړو وړو خبرو په با بنیاټ باندې چیلنجونه، مناظري، جلسې دا بیاهم فتنه نبی دا ادا الله صاحب دغه زمو ملک ته شاو سورو شوی په دې خبرو باندې فتنه جوړی شي بس ٹھیکدار شریخ په اندازې کار کوي الله دې ټول توفیق ورکي بس چې د قران او سنت او داله سنت او الجما د اصول او خلاف نی او د دین په شوبه کې کار کوي و عفورین شا نا وړټ اباوا تکړه زما خپل دی طرف تر جهان ډیر دی او ستا به دغي طرف ته یوبل سر تاون کو نو تینباله بچي ها او کنه زیم ساده غلط ته ته زما دقه نقصان ده زدا شي خبري د عوام هم سب ته ګوت نه وي خیره په دې شي چا ذریعہ غی شره اولمو طلبه تا دا خبر وکو تاسو عالمان به سبا و فارغ شي جمعه تونه بده سری مدرسې بده سری خود دغه تعصبونه نزانو ساته ها کومडला د دا احزاب کرام او د السنۃ والجماعه د اصولو نه خلاف د خټه اډر رک پې کوي قادیانیت پرویزیت برینیت شیت اباطلی فرقې او چې کم د دیوبندیت او د السنۃ والجماعه په دایره کې د نن دین هر سړی کا کوي خکې ها یو جزوی غلطی پکې ده په غیر دمو کا خپ وسنجی د طریقو کا د اسلام پنیاتو کا نو کې دې شي کاغه کې تلوینه هغه چې ستاد او ریسانه غلطی وږي نو کتې په ماوکه او په سنجيده طریقه دی وکړه او د خیرخواهی په نو کې دې شي زمازور کې خبر راشي دا غلا تپرید نو پدیبا کار رواني نو دغه سوچ پکاره عالمی سوچ پکاره اشته مای سوچ پکاره وکا سبب قوم کا او دروژن غنی دی قران لستا قوم او والحق حل علی چتا حق دی قل ورتو علیکوم بی وکیل زنیم پتا سبحانه ذمہ دار ذمہ نیم بیان بکوم لکل نبین د هرف سلیذ پار وقت مستقر مقرر و سوف تعلمون زر د چ پوی بشه نو کنه من عذاب برا وی زار ایت الذین فی آیاتنا زجر دی او عمر بالتبعود عن مجالس احل شرک والبدع دا مشرکان و بدتیان مجلس نظان بچ ساتا غورے پلا مشر بیدت مکوا خداقی مرگر تیام مکوا و ازا رعیت اللذینا کرچوین آکسانی اخوزونا فی آیاتنا چاوی غوپی وخی غوپی وخی زمون پایا تنوکے دے لبزی مانا ننوزی زمون پایا تنوکے د خب دپاره نو فارې و مختې واړهوه مجلس کې مې نه تردی تر دی پورې اخو چې دو حدیث س غیرې په بیان او خبره بله کې پهی مجلله کې شرک کې د ببدت کې د نارووا کې دا و دغه ای کې به ک نه دغې مجلس کې به نه شاملې کې د شیر ببد مجلسې من نهشان که د نیر شوو د ای یاد د نرو د صورتیان مسله د ن رووه یا پهغلتی سرت تللی بیا به و ما یون سیان نک شیاطانه چرای چرئ ایر تا نا شیطان دا مسالا نو فلا تا قد مو اثر کینہ بعد از پس د یاداش نما القوم الظالمین دی قوم ظالمانو سرا بیا روان شا د دی آیات دلان دی <تصفح> تفسیر نشاپوری وره لیکری چی د دینه مراد سی وای د دینه مراد اغه مجلسونه چی اسلام پسې خندنی اور ٹوک کی یا وی اسلام د دین دا دنیا د حصول زریعہ جوړی دیش کمزئے کہ چھے اسلام نا زریعت لی دنیا او دیونی باس قولیم نقل کردے وسیلت اللیل مناسب وغیرہ دا سویلی وریاست چھے دنیا دا دین او دا قرآن د دنیا دا پار زریعہ جوڑی گی اسلام پور خندنی کی, کی. نو درې مجلسونه کې مکی نه ما وی دا شرک بدعت هم دي هغه د تانوی صاحب حوالہ وره القرآن کې ما وی دا تانوی صاحب حوالہ وی مګه ده دا د لاندې ذکر دي اشرفی تانوی رحم الله ده په شرک بدعت چې نه مراد د شرک او بدعت مجالس دي او خاص کروي وای و دخلہ چی ه اکثرو اراز آراسه متصوفه ها متصوفه وی ودخل فیه مسائل سلوکی وی خواه اصل کی تفسیر اردو کی ده کلا کلا ده مسائل سلوکی مسائل سلوکی عربی بارت مولی کی ناوی وی ودخل فیه اکثر و اعراس متصوفت زمانه نا ده آیات دلان ده اگه اکثر ورسنا د متصوفت د ده زمانې ام بکی داخل اور شریب شریف چکی گور شریب اموی د دې د لاندې چې یاخذون فی آیاتنا فارذن حتا یاخذو فی حدیث غیری نو اور سنونو کی وی مکینا شپلی سی وای دام د دې آیات د لاندې راز اور میلادونه او باغی کی چیرې د قران سنت خلاف کی خو افسوسه شیطانی سی دغه وای رشینا مرګان ویره مولا فتاوی رشید کی دغه وای دار العلوم دیوان فتاوا کی دغه وای چه ده ته بیدت ویله ده که شرکت ته منه ویله او بیا زمون ده صوبه سرحد پنجاب موڑیان خدی او پده برعیلیت سر مقابله د آغی په توی سنو ده مسئلہ کلک دی شي شئی نه نکی او زمون مصیبت د ده سرحد نه و افغانستان دیکی د مصیبت وی با دیو بنده چه گور پاورس که بمناسی مولود که بمناسی او رس بکی گی او غٹ دیو بنده مولی سے بی اله کدا دې کی چیز مونږه حکمت ته نو په حکمت اشرف علی تانویخه پوي دا او کته خپوي دې کیز مونږه حکمت یو مولوی صاحب سره مخبره کوله د پی خبر د یو مدرسې خ مشهور مدرس گاڑی کې را سره نو مونږ چرت تلو ام چرتاته ماوته مراز مونږ گاڑی کې نه خسړې خډې نه ښډې نو سره میک اپ لگاومې استر سدې کړې دا پلان کې پلان کې مولوی صاحب دو وګوره خپل کورس کې کورس کېنی مو رسید خوله چرته خو ما دیلی دی له خو د دوه دی اکثر ما ته وی رجی داسي چلې چې بي وې زمونږ د کې حکمت دی اغه ورس دا غفلان کین واسی کای د پلانکی بابا نووسی ورس کای دا اجي محمد امين سه اجي تورنګ زای دا غا غن واسی ورس کای نو هغه بیا بریلین راولی نو مونږ زکه د ورس له چې دا ورس دې بریلین قبضه نه کی دا چی قبځل کې به خپل ځي ورسوالې زموږ څخه دین نه چې هغه ورسره نه قبضه کین نو زکه مونږ دیو باندې باندې ټول نه سي نو ټول باندې دیو باندې سټې نه واست ورسوی مناو دا عجیب خبره رشید احمدي غنگوي شاګردو رشید احمدي غنگوي غنگو دا یولي مرکز دے زموند دین هندستان کې لکه څنګه چې دیو نو دیو باندې نمک کې سو دا غنگو چې مشهور دی د رشید احمدي غنگوی د وچه نه ده مشهور غنگو مشهور دا دا شیخ عبد القدوس غنگوهینا شیخ عبد القدوس غنگوی ډیر مخکې تیر شوې ده د دیوبن ډیر پخوا دا ډیر لوی صوفی او لوی عالم او بزر تیر شوې ده او ډیر لوی خدمات دي د هندستان کې نو دا غنگو اصل کې دا شیخ عبد القدوس غنگوہی زو بیروتو رشید احمدي غنگوی بیروتو په دې کرامه نو دغل تا د شیخ غنگوہی ډیر لوی قبر ده اونن سبا پیدا جاهلان عرس کوي حالانکه ډیر لوی سېته اړې تل شي د رشید عمرې غنگویری مولا په دور کې د شیخ غنگوہی په قبر عرس کېده او رشید عمرې کوم یو خدي شینو خلاف فتاوی نو د باندېان خلاف دي د تش بدت وای نو عرس کېده او رشید عمرې غنگویری مولا د دیوبان شاگرد راغ دیوبان والا غنگو دیوبان کډه روی فاصله د دیوبان شاگرد راغ او د ملاقات لراغ درشیدہ مده غنگوی چې څنګه درشیدہ مده غنگوی مدرسې ترانه نه ود او خانقاه ته نو دوه چې څنګه ملو شو ورته وای شابه زر زر د شپې شپږه واپس شاگردانم شاگردان تابیدار او روان شو د شیخ نو د نرالم بند نه رالم سټمانه چې ګګو ته راه زیدم اوستا سر میلاو شوم خېشابهزه غسه شو را زوردم ګګونه شپ شپ ه چې سار دلته دیونه نه. بسزه سر سر روان شما زه غ به می کړي واپس د او بندته بعد بیا چرته ملاقاتته شو ما ته اذت مخکې راغلی همته شو غسم شوې راتهوي د شپ شپیزهدهی شپی وي سباله دلته ګګوه کې. دا شیخ عبد القدوس غنگوی عرسه سباله وسه غنگو کی ته چالي درې و نو خلق و بیا وې چې دا دیوبان خپل انکه غټ مولا عرسه لراغله نو خلق له د دقیق جوړشه خیال هم دی زما کاویرین دیوبان اونې سخلو پتنه لګیدیو باندې دیسه جوړه سون احساس کا او شاگرد دله ملاقات لراغله خ گنگو کې ورسو مشهور ورس نو پدې برداشت نکاو اغا په خیراله مسرسمونه کو او ته زرد گنگون هدا شپیشو ز صبح دیونی وې سابان به خلک وې شیدا دی وبن غټ مولا ورس لراغله دی تو ورس نه راغله ما ملاقات لراغله خدا وهم به پیدای شي او استارا تګ درې شیدا مالي گنگوی د را تک با د خلکو د پار د ورس د جواز دلیل جو شي او نن په خپلناستی جواز دلیل ونی نن چې ورته طالب دوي اور سے بدعت ته او دارن دیوبن فتاوی کری نجیه غبلان کې غټموری سے دے دیوبن پکې نه ناس کړه ګناه او بدعت او پکې نه کې ناس د هیڅ حق کوله پا اچھا بلی زوی دی کورسونم ومال الزیین یتقون من حساب من شئ او نشتا پاکسانو باندې یتقونا ورسې کسه کہتے ہیں انا کړه غی کر دورس معنا حق کتاب النکاح بار بار امام بخاری بابم تړي او حدیث را نقل کړي کله وای چ دا ولیمه دا اورس اورس ماشمان او خزه په اورس کې شرکت اورس اورس لفظ وای اورس معنا وعد اورس د وای وعده د بابا اورستا اورس وای د اورستا نو د وری وای د ظالمو ارس منسا دا بابا واده پا مرگولا واده که شیخ عبدالسلام سبه دیوه تا ارس بوی دا دا بابا واده کوي دا رامیان ځان لپکی ودونه کوي ارس نمبله وی کی زان لپکی ودونه ارس واده تا وی دیده غشه جوڑ کرده پا امانه هم ساڑه نیسا مطلبه ارس دا بابا ارس ده نسا دا ملو که یوسبه که جامدو ارس همی جامدی وَمَا الَّذِينَ انْتَضَاقَ اسَانُ يَتَّقُونَ مِنْ حسابِهِمْ چزان بچکې د دې د حساب نه منشن سبوج کتغ په اورسو او شرک نه شامل نه لاوی توګو ناګار نه نو چب په پتی شوې نکنه کار بلکه شاملېګه پکې ما ګو ناګار خدا دا چې ولاکین ذکرہ لیکن نصیت کول دی دټا مسله به بیانې رات به پکې لا اللهم دې لپاره یته کو نه چې دوی د شیرک نه ود د لمنکر نه بچ وزر اللذین تخذونهم لایبون والا خوا او پریدا کسان چې ولې د خپل دین لایبون والا لوبه ټوخه و ارتو ملایات دنیا او دوه ګکړې دي ژوند دنیا لوبه ټوخه دال کنه بيدې دین نه لوبه ټوخه جوړې کړې دین ټول سره يرجیبس دین میلاد منو کا اور اس مناوکا بریجان ویدتانو خوامو ته داخولي چې بس په کال کې دی او میلاد مناو دا پیغمبر با عاشق رسوله بس نور پیغمبر نوم ټول کال کې معنا پیغمبر اتباو سنت مخ خو بس میلاد شریف میلو مناو مناوکا عاشق رسوله کو څوک میلاد نه مناوي ابا سو کو مستخ رسول دا بدعتونه دین جوړ کړي وغرته مل حیات دنیا او دو ککړي دلل ژوند د دنیا نو زکير بیهی نصیحت کوا بیان کوا دیتہ په قران انتوب صلاح چې هلاک نشي نفسونه او نفس بما ثبت په سبب د خپل عمل هلاکت داده چې قران نبی خبري وای ور ورته بیان ک چې دی شرکیا تو بیدا تو نه بچ لیسلاها نه بی د نفس لمین دون لا اذا لانا سیوا ولیون سوک بچ کونکو ولا شفین شفارت سی وَيَنْتَاذِل او کو جرمانہ ور کای کُل عادلن پورا جرمانہ ولایو خزم حوا بن غسیشیدہ دنا په جرمانم نخلاصي یورای ک اللذین دا خلق دے ابسلو چی دوی گرفتار شوی دی بما ک سبب په سبب د خپل عمل له هندی دا پاره شراب سکل مین حمیمین دګرمو وو عذاب ان عذاب دی الی عزاب مون درناک بما دی وجکان یو کفورون چی دی انکار کئ قل انا دو وین دون اللہ نتائج نا نتیجره دلایل د توحید او رد د شرک د دعا قلورتوې پیغمبره انا دعا یم غرو بلوین دونیل الله د الله نه سیوا ما غا سوکلایان پاونا چې نه را لای را کوي ولا یو زور نه را نه نقصان شي و نوردو او کده الله نه سیوا بل چاته आवाज وکو نو موږ شو انا عقبینا پخلو پوند باندې بادای زادان الله فزاغینا چې الله را تا د توحید را کړی دی د توحید پر او غیر الله ته چغوال <سؤال> سری و نوردوا الا قابنا مرتديدل كلذي پشان داغه کس چې الله نه ثواب لچته چغوي الله پریخي استحت خوش شياطينو چې رکدي دلرا شيطانا نو فل ارض فسه هراکه حیرانو ده حیران پريشاني جناتو تختولي پیریانو شياطين ورا جنات پيريان او تختي او په یو ځای راکی پریدي سروالی بلواری پکم طرف لاړشم او لاسو صابون هوصابن دغه سمربری یدوناو چې دته आवाज کوي اله الهداتنا هدایت طرف ته چې مونږ طرف ته راځا خوده په هدایت کېږي کی نه دا غره مشرکم دي دا الله د ریښه کوي قل ورتوي نو خدای بشکای بشکای دا د الله اوو خدادا هدایت دا قران او توحید و امر نومون ته حکم شوه دي لونس لمال رب العالمین چې مونږ غاړه کې دو رب العالمین تا او د دې حکم دے را دی راته واناقیم صلاتا چې په باندې کو د دین او د مانزه او تقو خدای نو یې ګشپ نه کو او او هو الزی چې دی الله تبارک و جما کیږي وَلَأَسْمَدِ رَبِّكَ ذَاتِ خَلَقَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ چ پیدا کړي د اسمانو او زمکه په د پاره د حق ويقو ويوم یقولوا پاور شبو ويلا كون شنو فیکون شیبا یعنی زمکه اسمانو ټول روان شي قیامت به برپای شي قولوا الْحَقُّ وَإِنَّا حقدا ولا هول ملک د الله لپاره چيده يومه باورز با ينفقو چې بوکي بووالي شي بي سوري په شميله عالم الغيب وشاد اوله پټو ښکارو ول حکيم الخبير د الله په حكمه تبع خبردار ذات ته ويس قال ابراهيم عليه ابي از دليل نقلي پيشکې تفصيلي د ابراهيم عليه السلام نه چيدا د توحيد چې څنګه په عقل ثابته د سنن دليلو و عقلي تقريبا سر ول سقلي دلال نوس نقلي دلیل پېښ کړي چې دا مسله توحید امبيون بیان کړی د وګره ابراهيم عليه السلام ته وایس قال ابراهيم او وختوی ابراهيم عليه السلام لي ابي خپل پلار ته اذر اذر آزار اے اذر آراکی نمتا و خزو آیا یسې اسنامن درګونو لره عالی په خدای تووب ې خدایان جوړ کړي انې ب شکه زه ارا کوې نم تا وقومه کوستاقوم فی زاللي مبیین په ګمخ کاره کې د تا چې کوم غیر الله تهمد شوای د کاره ګمه هده د عمله ګمرای دی وکهزارې کوم دارنګلهوي نې برامه موږښ د ابراه مله اسلام تملکو ته ساوات د لایل بره ارز ولااند دی بره د توحید د بیان د بار الله وې دلایل وړه د استدلال د بار ما ورکړیو څو ګره اصل تاسره وکذاریک نور ایبراهيم ملکو د سماوات او ارض الیست دللا چې په دې دلیلونې وریکونو دی د لپاره چې د شی مینل موقینین د یقین کوون غنا دلایل توس ګره فلم اجناله له ایبراهيم علی دا علیہ السلام په قوم کې توکه شرک یو یو دا کوا کې پرستو د نور ستوره عبادت کوو نجوم مشرکین بالکواکی بو دویم مشرکین بالعباد سواریحین د نیکان و بزرگان و مجلسی میں جو حکڑے وے دو جن ابراہیم السلام تقریر قرآن کے گو نو کلبا پا نورس پومی رد کئی و کلبا دا غیر اللہ پا بندگی رد کئی دا نیکان و بزرگان و دا دوالا کسم شرق پا قوم کے موجود دلتا داغا نجوم پرست رد کئی فلما اویوی دا نوار سپو میں چه دا دا سطوری دا دا عبادت لایق دیده که کرشمی دي کمال دی نو ابراہیم علیہ السلام دی چه دینو پاک پل خبره که متحم کول او غلی کولی ناجیبه طریقی سره دا کائناتون استدلالو او اوی دا نوار سپو میں اسطوری دا عبادت لائق دی نو. ابراہیم علیہ السلام یورز رو وقت قوم دا سیو لارو خلق ولا وتيلك داغه مخامخ چیک کار اله غټ ستوري داس تاسو خدای دې کنه یو عصیب خا مستو سوي د دې عبادت جوګم وی اومګم داوایو په دې کې لکه سات پس هغه ستوري غیب شو وتای جی به خدای دې په دغه پنا رازي نه څو څنګه خدای خدای دا شي چې پنا پیرزي بیا بل رسول بل یو ډال ولاړه دراره سپور میولې دا خدای دې تاسو کنه تا څومره دعوت راګوي چې دومره یو دقه ده خام مزدیکي چسپو مه پریوته صباح شو ويغه خدایم سره شو داسينه خدای پنا پیرزي بیا خلک ولاړ دي دا ده دا غټ خدای دې کنه طریقه دې استفهام متا وای او یا دا تاسو مال ده دعوت را کړیا چې نور پریوته چې به خدای چې پنا پیرزي په دې طریقې په خپل خبره کې ملزم کړل وکذالک ومدارنگ نور ایبراهیم موخذو ایبراهیم علی السلام د ملکوتس ملکوت السماوات والارض دلائل د برو دلان دی چې د دینه دلیلونی سی ولایکونه د شی من المؤمنین د یقین کوون ګنا فلم اجن علی له کله چتی ارشفه پدوانیشپا کبا ویلد یو استوره غټ استورش قتلش قطب شمالی چې ورته ویله شمال طرف ته پدی ګټوانی قال او ایبراهیم علی السلام ها دا زما رب ده سما نه کو اقرار غه اصل کی یاد ساته دلتا حمزه د استفهام اغدل تمحذوفا ها ذا ربي په طریقه ده انکار سره وی اے ها ذا اصل لاسه حمزه د استفهام دلتا محذوفی دا تپوس په طریقه ده انکار سره ده لکه څنګه چې قطرب وی قطرب پې یوری عالم نه قطرب نحویته شه قطرب او قطرب دا وی دلت سے فهم حمزه د افهام چيدا مقدره قال و ابراهيم عليه السلام ها زرب ای ها زرب بی ایا د زما رب کی دیشی د زما رب کی دیشی فلما افلا کلہ چت پریوت قال وی لو حب لا, لا فیلین ز محبت نکم پریوتون کو سرا داس خدایان نہ فلم ماارال قار کلی چې ستې و د بعضې غند زریدون کې قا هذا ربي یاده زمارب کې دی فلم ما فله کله چې پروت قاوي بر مل السلام لا لم ې که چر ته مخک نه ګور ی بعض خلهغله غلط ترجمه کوي ل لم يدې کا لا را ته هدایت او مستقبل معاک دته ت خپل سرفیر شيکن د سر مزارې باې د داخل شوي لم. د شي مازی شي للم یدې که د مخک نه ما ته چر د مخکې نه را به حدایت نوې کړړی نو لاکو من القوم زالین د قومکومرهانونه خوزه الله د مخک نه پیدای شي په توهید پوې کړي نیستاسو ماول کې بهځ دغسوم فلم ماار عم ساه. کله چې ولیدنوار بازه غتن چمقیدون کې قالا وی وی ها ذا رب اکبر د آیاته زما رب کې دیشی دا تاسو په خیال شډیر نو یی دی دال وی رب ها ذا زمیر شمس تراجی دی دغه موننس نو په اعتبار دا س نہ چم ح فلما فلت وګوره فلتی موننس ک کله چې نور پرې وټ قالا وی یا قومه دا ازما قوما انی به شګه چیم بری ان به زاره میما دا غنا تو شرکو نه چتاو سه الله سر شریک وای زدا دینه به زاره او یہ ملزم کړه خپل خبرو هو دا می زکو وی شدلته خبره یاد ساته تفسیر ورته ګوره دلته تفسیر کیم ګړی وړی لري تفسیرون باز سیویلی وی ابراهیم علی السلام چادا کی څکړه ابراهیم علی السلام وی دو نہ کالا مور پغار کے ساتھ او دا نمرود اغم بچی لالول نو ابراهیم علیه السلام می مالالو نو مرته پټ کړو دکې ابراهیم علیه السلام وغی لالالو د آزر خدای فیرو د نمرود سو پیرو دا سوې لالالو د زی کیشه دا, دا لالولو حکم صرف فیرون کړو د بنی اسرائیل نو کیسه غلطه نو وی وکاله داب مور پټ ساتلو نو وی ایسینو لري د پویښ وینو نو چې بارووت نو علوی نه پیچان نو نېو چې دا هردا دا ستوري بمی خوده وي چې پرې واته راځي هغه خو دې دې خو پرې وات به وسومه بیا و انور اخر چې یو مون نشونه وې لا ইলلم یهدی نی ربی کما تزما عرب لا رونو خولن الله گمرا به شمس ما لار روان را توخه نوذو بالله من ذلک پیغمبر خو موږ پیدایشی مؤمن مسلمان دا غلطه دیو جین مدودیم بین نه پوی شوی مدودی شه وای وای ابراهیم علی السلام کې دا شرک جذبه دا چې خبره کړه داغه پکې وېدلته را نو یې حقي هازه دا مطلب نه دې چا دې اقرار کړي دا موی دا انکار په طریقا دا تپوس په طریقا دا انکار دی هازه هم زمو مقدره او لم دا نو معنا نو چې الله را ته هدايتونو کی لئن لم یهدنی کچره مخ کې نه راته الله هدايت نه وې کړه نو استاذ غوندي زمو بشر کې والا marked موحد پیدا کړې انې بشک زدهیم وجهته ما تسلیم کړې وځي ازان الليذي غزاد تا د مخکنه فطر السماوات والارض چې پیدا کړې دې آسمانو ازمکا حنیفا کلکیم په توحید وانا من ال ومان من الموشکین نیم د مشرکان ډډلنه وحاجوا قومه جګړه وکړه د سره د قوم وګړه دې دیلې چې یې خپل خدای نه پیژني کې قوم سره مناظره ده وتضر وحاجوا قومه قد خدوینا په جنازانده پاره ګوري نو قومه سره جګړه به وکونه او به دوی پښانو نه نه دا مناظره دا وحاجوا قومه جګړه کړد سره د قوم قالا ورته ویا تو حاجونی تاسو ما سره جګړه کوي په لای د الله په توحید کې وقد حدان او یقینا زيد مخ کې نه په یکړې په توحید وګره حدان ولا خافون يريكم ما تشركون به چې تاسو شریک دی الله سره الا يشرك بي لیکن انشاء الله واڑی زماره په شین څه شي رات نو نفع نو نقصان رسي تاسو خدایانو نه يريګم ايوته و ابراهيم دا خبره کې ټکرو دلته کې وره دا غير خبره مکا وا خلبد کګه کی اوته تاسو الله سره شریک دی نه يريګم ربیکله شما ر ل د زماه بحری شيته په اعتبار دلمغا سرلهه دی چې لمې وسی د افه ت تذ کارون نولی نسیت نه قبلبلهئ او تاسوه په د خپلو یارهئ وکیفاخافو زه به سرنګو یاریېګم ما دغسنه عشرکتم چې تاسو شیک کړړيدي الله سره د درروغو ولا تخافو او تاسو نه یاېګه چې نه کوم تاسو اشم شیکدي بالله الله سرهماغاه لم یونه زلبي چې نه د را لغلی الله دهغې په شرکت ععلیکم سدریل الله اے ابراہیم علیہ السلام اردوی ما پا دروغ جنو یراوی چیاریحا و خدایان و زورور ندی او تا سو دارشتی ننه یرے تا سو ننه یرے که اللہ پا دی سر کان رو غرزی ننم مشرک بتا توی خلو با دیگا که که گو شرک پا دا خلک آگا او پا سر د لکان رو غرزی نو فا ایو الفریقین که ما دی دوارو دلو که احق بلامن لا یکد د بچاو چې دی لا الله منور کی ان کونتم ان کونتم تعلمون کو پویګ ګورو با چې امانو بچاو چاله دی پته واغه وق کیوري چې حق په حق سوک دای چې عذاب راشي الذين محاكمه کوي الذين كسانه منو چې وی منره مساله توحید ولم یلبس ایمانهم او ګډینکه د خپل ایمانو او ایمان توحید سره به ظلم شرک ما تفسیر مخ کیو ځل کړو بخاری پر روایت ظلم مرا شرک ده ورای کلا گسان لو عمل ودینه امن ده و هم مختدون ودي پسملار د ایمان نه بعد شرک نه غډول دا امن ده او کو شرکی غټ کړه امن نشته د عذاب معلومه ده شوا چې مطلب ایمان سره شرک غړي وي خو شه دې ایمان سره شرک غړي دي شي نو دا خبره ده بیتانو چې چې یو سره او د مسلمان شو او څنګه مشرک وي دا غله قران ویلی ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم ان ایمان بعد شرکی او حدیث کی راضی کله بدی دا وای مله پدیه امت کې شرک نشتا دا مسلمانان شو بس شرک در کې نشته وی ابو بکر صدیق تا نبی علیہ السلام ویلو نبی علیہ السلام د امت د شرک تذکره کوله پدی کې بشیر کرایي عمر فاروق دا اب بکر صدیق رضی الله عنه تعجب وکوه وته دا الله پیغمبر پدی امت کې هم شرک رازی ورته وسکیلت کو امو کا یا صدیق. مور دربانې بورا نشي اي صدیقه خوار نشه الشير کو اخفا في امتي من دبيبۃ النملۃ من دبيبۃ النمل زمہ په امت کې به شیر کو داسې غیر دانس طور او داسې غیر محسوس طریقې سره رانانه او زیلکه میګي چې حرکت کوي او پته نه لګي سړیو په ځان نپوي کې په کې و, و, و, و مبتلایي وهم نو اغا خلق اولaikلهم الامن چې شرک نه غټکړی دي لامن دي وهم مهتدون دي پسملار وتلکه حجتونا الله وېدا زموږ غدلایل اته نه چې ورکړی مونږه ابراهيم ابراهيم عليه السلام تا ال قومي د خپل قوم مقابله کې نرفع درجات من نشا الله وي پورته کو په درجو چلره چې غواړو دیم چې ټکړ ود توحید په بیان تم بیانونه کړه الله به دی او چې ان ربک بهشکه ستارب حکیمون په حکیمون حکمت واره او عالمون په یی او وهبنا له ویز حق د زینوس دلیله اجمالی نقلی پیش کیدان بیاونا ټولا بیاو توحید بیان کړه او رد شرک کړه دا به ان شاء